Gjornë, gjornë. Good morning. Gutes morgen. Good morning to you. Mirëmëngjesim, mësuesi, mirë se vini ardhur në klubin e mësuesit edhe për ditën e sotme. Ne janë blendit u bashkëngjerin Artini Neor dhe Lauren si mësues tjetër. Ju uroj një ditë fantastike. Am um, Sot është e njëta Sot është 7-10, po? Sot është 7-10 Sot është 8-10 8-10, sot? Do të thonim Igu dhe dhe dhe ori <laughs> Wow Në <laughs> 10 mm. se vësë kemë përmëndur farë Da të më do më thëmë Ja, kemë përmëndur <laughs> <laughs> Se gëndi qërë unë Ida shpesh Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Të mamë, të mamë, gjithësë si, miqdashur klubi mqesit edhe për sot i hapur në KBFM në 100.4 Kemi të për shumë interesantë, sot të flasim pak për të rindë mm -hmm. Në fakt, kjo është pikërisht tema uh, Përrizojnë një blog Ta, dje, do këna në qa shumë Një shkrim që, thoshte Bolë folëm për të rindë Do të flasim me të rindë <laughs> E do kemi tre boksiera sot në klubin e mqesit Kshu që bërë një gati, jaltinë uh, edhe Loris, sepse do të kemi një sparring të voglë Në të keqinë Po, um, e qurna të janë nga 18 e 21 vjeç, kshu që do të ju thujenë... Uh, Brinë Ja, ja Në nësa Kre Krenarin, <laughs> e kshatër, do të ju thujenë krenarin <laughs> Brinë E janë qura shumë mirë mm, mm, Boksive të nuk janë njërës agresivë Po do të qikosh, njërë i bërë tyre edhe me medalje Kshu që uh, uh, mm -hmm. Shumë përëm tuës Bas pak në kryu inë MGS E ty përshëndesin fort Dhe jurojmë i ditë fantastike Blendieri, Altini, Olta dhe Lori Janë këtu edhe për sot Ora 7.2 minuta a i Kën nga editës në klubin e mëngjesit Kën nga editës Kur të dëgjoni këtë këng në Radion Klab FM Gjëtë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kën nga editës dhe emrin tuaj Në 0619 20 70 222 Mesaj dërguesi i parë Fiton një dëratë Profesorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në njëshin pikat Dhe tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit Në no vitin 1737 ndoron njetë prodhuesi italiani violinave Antonio Stradivari Në no vitin 1796 është botuar për her të par Gazeta e Amerikës Monitor Baltimore Në no vitin 1865 Në vitin 1865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 Në vitin 1989, bashkimi sovjetik dhe komuniteti europian në nënshkrua një pak bashkëpunimi trektar dhe ekonomik, të cilin e cilësuan si mjet për hapje në rrugës drejt një integrimi më të afert pan europian. Në vitin 1993, Sam Wan Maker, aktor dhe regjizor amerikan i tili bëri fushat për indërtimin e teatrit të Shakespeare në Londër, dëroj jet në moshën 74 vjeqare. Në vitin 1995,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 Okej, okay, poshkom 7-10 minuta në këto momente Jeni me krybin e mqezit në valet e krap FM në 100.4 Ju përshëndesim është koha tani për jerin uh, Që të antrekoj mm -hmm. se qëfar është shpreja e saj e përzjedur për dit në sot Go jeri Në sot e kam përzjedur nga balzank Dhe shpreja është kjo mm -hmm. Kus kërkon dekorata nuk i meriton ato Dhe kus i meriton nuk ka nevoj për ton E vërtet Ka i shen burri mënë që? Jo, ja, shaka Në <laughs> gjabur ka i shen <laughs> Sidoj e thoshin që kështu s'tregonte shumë. Jezu si. Faleminderit shumë yeri. Ai synjë. Shumë e bukur kjo, se ata që kërkojnë dekorada nuk i meritojnë dekoradat. Në De ata që i meritojnë, nuk ka nevojë për to. Nuk ka nevojë për to. Po, po për është ajo. E ka përmbledhur gjithashtu atë që thuan, po. Do <laughs> të thonë ndërmjet atij kur i kërkon dhe atij që i merresh një që ti nuk e ke arritur domthonë ta mua pjesën mm -hmm. atë momenti duhet i marrësh. Sa kur bësh për të marrë, je pjekur pa eksperiencë domthonë. Po. Nga puna që e këtë bërë Kanë tajlë dhe nga qefi Kanë tajlë dhe nga qefi Në një farë më njërë Kështu, um, Alfred Mojcihu kam përshqipin unë e ka pasur këta Pa edhe një shani në mos Sek shu për të dekoruar uh. Po Ana Oksa, mori i dekorat? Uh, to këtë marrë si... Nduket se jo Jo këta herë, -duke për më duhet se ka marrë vitë e më parë Kim Kardashian nuk herë dikta ta Ishte Kim e... Kalashjena, ishte... Eixe... <laughs> që kështë ardhë, e për të shbëjë atje... Kështë erdi këtu edhe nuk morë një, një dekoratë, për të vërtet. Um, jo, ishe interesantë dhe me të vërtet, po po them tani, Ana, Oksa dhe Bujar Nishani, në një pos, e keme sesh, në një, Ća, Ća, Ća! Apo një shka e tjetë. Se atu ishte... Ishte Pipo Baudo, ishte Bujar, ishte Turbo Folku, ishte Serenade, ishin cidat bashkë atje. Mm -mm. Në një këshu. Kamë jetë tamam ndonë presidenti i Republikës për shkakun kur dëgjon këtë djalin gjithashtu. Do të bëj një belfi, domethënë një një foto prapanice. Do të bëj një belfi, se sikur është një këngë shumë me me belfë mesian e thon. Presidenti që dëgjon fund kokën ngadalë, no, je yeah. foto prapanice. <laughs> kjo, kjo është këngë për presidentin e Republikës. A që së është e së këndër be o gjallë të vindë dhe këtu Këtë e më asma klubin e mëgjesit më ishtashur Trejmë vjen të një me drive-by Ora 7.12 minuta Ju jeni me klubin e mëgjesit në Club FM në 100.4 Edhe në ekran e krap Dë vëzë blendi jeri altini ori të atë e lori si zhë mëgjesit Janë të me ju dhe kjo këngësht Forte bukur Registruar në San Francisco I thought this can't be true Cause you moved to West LA New York or Santa Fe Where ever to get away from me Let's give the how you been it get down to the more than friends and lads It can't be true cause on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people më sigurojmë klubin e mëngjesit dorëzën e 7:19 minuta ne jemi blendi jeritini oltave lorich çdo mëngjes me klubin or, e ora 7:00 në 10 këtu në vallet e club fm dhe në ekranin e club tv ju urojmë ditë fantastike uh, miq ndërsa bëheni gati për uh, punën e ditës suaj sot do të flasim pak për uh, do të flasim pak për uh, për për të rinj për të rinj, rinj. Mm -hmm. u kam marr kam marr uh, si thuaç ehm um, spundosh fjalë? Nisur nga e, pas fundosh fjalë huaj ja, apo jo. Është mm -hmm. fjalë tali... e thjeshtë. Frymzuar, bra. Frymzuar, po. Mm -hmm. Po nga një nga një shkrim në një blog që kam uh, që kam lexuar, blogu juet blogu që nuk përditësohet për ditë. Ëh. Edhe vajza që shkruan nuk juet atis askushta. Por uh, do doja që ti ëh mm -hmm. të na lexoje pak nga kërë shkrim. Nëse mundesh, e ketë kolajt? Po, kam për para, për e kam vërë para, vetëm duhet të zë më dojë pak shkrimi. Okej. Okay. Okej. Okay. Mjaftë fëllën për të rindë, është <gjëshëshë>, koha të flasin me ta. Unë e para e shumë të tjerë që njohë më pas, flasin për të rindë. Flasin në një artikul, si unë tani, flasin në një status Facebooku, si unë dikur, flasin në kafene, në kafene, pas një mbledhje me mësuesit, flasin ku do. E përbashkëta e këtyre të foljurave, është negativiteti dhe mungesa e shpresës se të rindë po eci në rrugën e drejtë. Të gjithë mendojnë që të rindë e sotëm nuk janë gjëkundi, nuk janë për kur gjë. Janë që një parazitare që vinë rotullë sa kafeneve e bankave të shkollës, të kjo e fundit për të dukerur si numër e kur se si për të ndëzënë. Ky është një përgjithësim me siguri i pa drejtë që u bën në qafaturë të rinjve, që janë kompletë kundërta e të mosiperme, e të mosiperme. Sado që jam dakord se duhet të pranojë që më shumë na zën syt e na dëgjojnë veshët histori të rinjsh të grupit të par, duhet të them se etiketimi është i pa drejtë edhe ndaj tyre. Ky etiketim nuk më duket i moralshëm për sa kohë bëhet ndaj të rinjve nga njerëz që flasin për të për të Për ta, por nuk flasin me ta Sëpse mendojnë, shpesh duke pare gjykuar Se ata janë shpelar E zdo marin vesh kur gjënë mm. Shkrymi vazhdo në shgëtja i gjatë Ah, oh, ide, ide, ide. Hmm. Nuk kemi të bëjmë me të rinjtë të dëstuar, por me të rinjtë pa mësuar, të paedukuar, të lënë pas dore. Një rini për cilën flasim shumë, duke harruar që ndoshta nuk i ka folur askush, edhe pse mund të duket absurditet. Ë ka vështirë të ndajë vështir të, të bardhën nga e zeza, të mirën nga e keqja, qoftë në rrafshin personal e për të mos rënduarën atë shoqëror. Të, të flasësh me një të ri për ta ndërtuar, nuk nën kupton ti thua, o idiot, mos bi duhan, o gomar, po hmm. ai ta hodhi, o qyllash pse sikthesh asaj të sob dysheje o Zagar un kam punuar për ty rropaten për ty e ti ska lund të klasem kjo e folur nuk ndërton por as nuk shkatron sepse nuk mund të shkatrosh diçka që është e pandrtuar këto fjalë hynë në zbrastin e ti të të riut dhe humbasin në kurfar pa marr kurfar përgjigjeja Dhe këthehen në vrer, ndaj ati që po bëndë si kur edukon me revolt, apo revolt e kotë, e pa justifikuar dhe idiote, ndaj mjedisit komunitetit ku jeton. I riu e ndjen që di kush ja ka për borgjë në nënvedien e ti, sigurisht, por nuk mund të kuptoj si pa orientuar që është se kush ja ka borgjë dhe shfry ndaj gjithve. Êshtë fjalla me thënë me... Fjallet tona që... Ja, jo, mund t'alizohi fjallin e funet, për t'jede, për t'jede. Mos flisni shumë për të rind, flisni me ta dështoni, por pasi të përpichenje. Falem derit. Um, Dëmë tëmë fjallet bëhet, uh, se është një shka, unë prendajt doja që t'i kishim edhe këta qunatë boksierë, që dhe uhum. kemi pak më vonë këtu. Se këta qunatë boksierë, asë nuk vjetin shpi, um, asë nuk pinduhan, asë nuk uh, shpërnd Asë nuk uh, qëndrojnë gjithi dhe në kafe, mm -hmm. por merë me sport, me një loj disipline, kanë zhvilluar një loj pasioni, kanë ambicjet e tyre sportive, etjere, etjere, etjere. Nuk janë agresiv, asë pak, se që mund të keshë kuptohet dikush që merët me, me një sport si boksi për kundra, zi. Janë burnorët, qetë, etjere, etjere. Por ajo që, që vjetër e është, sigurisht që ka shumë të rinjë që lënë për të dëshiruar, por për për për për për për për pë Pse uh, lënë për dëshiruar? Ata që nuk kanë kapur kur kur kur një librë me dorë? Që nuk din, uh, nuk din të bëjnë asë gjë përvecë se të uren kafe, uh, kutim të një, të hapen, uh, të bëjnë ato mua bëtet, hama që ake bo, mirës, që ake bo, dhe cash, do më në dënë, është uh, fillon baron atje. Kanë nga ta për shumën që kanë gasin makina nga 20.000 euro. Ja, 90 vjecë, ja, 20 vjecë, po... Normalisht charmson ai fëmi, nëse ti i hedh para, para, para. Po jo kohë. Do të thonë nëse ti i blen gjithë gjërat e shtrenjta, telefonin e fundit, atletet nga 200-300 euro e et, etjerë e etjerë e etjerë. Et, et, et, et. Por që ndërkohë ai është gdhë. Është gdhë nga nga marrdhëniet jet, në jetë e etjerë e etjerë e etjerë. Do të them, e shfajë ti, e shfajë një fëmijë që që rritet ashtu, rritet pa vëmendjen e prindërve apo rritet uh, pa shembuj të mirë. Se ato Anisa ka një tek e ky shkrim po lexoja, domethënë, ëm um, Izën një pjesë këtu që më duk më të vërtetë interesante. Ku thuhet për shkakun si uh, si mund ta e dukosh në fmi kur kur prindi pic cigare me të, kur bën korrupsion në sy të tij, kur ato këto ato allish verishet që më cilat merrën, domethënë. A më, ja, mos bëj si bëjun, po bëj si kem. Ai shikon gjithas, shikon i shikon shembujt e keq të që të prindi për shkakun. Normal edhe në në media, po jo vetëm në media, po edhe edhe publikun po ta pyetesh në inbox pop apo në për tavolina. Gjithçka që themi është që kan mar kot, nuk bëjnë, janë të çmendur, janë budallë, janë kokborsh që mund të jenë të gjitha të vërteta, por pyetja është Jo, kanë harruar që edhe ata vet kanë qenë në një periudhë të tillë. Të gjithë e kemi kaluar adoleshencën dhe nuk është diçka që u ndot mm. vetëm një kategori njerëzish dhe një pjesë tjetër nuk i ndot, aha. Problemi është që ne thjesht mendojmë uh, se hum ose këtu janë dhe nuk përpiqemi të bëjmë diçka ndryshe. Duke dhënë ne të parë një shembull shumë. Dakt, jam, por ti nuk mund t'ja për shembull për të rinjt. Ti mund jo, bësh vetëm redom... Jo, si individ. Duhet, duhet ta bëj nëna e para, pra, duhet ta bëj babai. Pa, domethënë në fillim fare prindrit, secila sepse se, se, do të fillon në familje. Nëse i ke parë në shtëpi shumë videot e xinj, nëse uh, prindrit të tu kanëën mbaz dorë, që mund të qofshin ta edhe shkencëtar, qofshin ta edhe shkrimtar, edhe artist, çfarëdo që të jenë. Nëse nuk janë marrë me ty, atëherë ti do të ndalësh për duar. E ne shembull kemi plot, mos fillojmë tani. Apo jo. Ëh, çuçi që, që pyetja është si mund ndryshoj kjo situatë? Përveç se ti që të vesh gishtin në tuaj, çkohëz brez idiotësh po rrisin. A mund të po kush po i ridik këtë lojë brezi? Po po. Pra. Se këtu fillon problemi dhe nëse kuptohet kjo atëherë do të ketë një zgjidhje. Edhe titra që është shumë e rëndësishme është kjo, që nuk janë të gjithë kanë mënysohen. Absolutisht. Nuk, nuk janë të gjithë të rinj mësohen. Se ndoshta këta me xhupat me shkëlqim duken më shumë për shkak të dizcave, e kam fjalën. Apo makinat më nga 40.000 euro bien në sy, sepse bën dash kur kur një segment 300 metra e bëjnë do domethënë me me specisë skuterë por por ka shumë trim që an studios që janë lezues shumë mirë që kanë nota të shkëlqyera që uh, ku diun tani merren merren si me si jetë që kanë hobi që po bëjnë diçka me jetën e vet që kanë ambicie por sigurishtas nuk dalin toleranti, nuk i bijnë në gjoksit është si puna e dekoratave të Balzakut, tha mund të meritojnë ato por nuk i duan. ë, <laughs> um, kështu që do të thim Ku qendron dëshira e mirë dhe përpjekja te një prind që të mbush dorën e fëmijës me lekë që ti ketë për ditën dhe natën, që blen mësuesen dhe pedagogën, që goca e babait e djalit dhe djali e mamit të marrë një diplomë, që i bën telefon, që blen telefonin më të shtrenjtë, por nuk e përdor atë, ti thot me autoritetin e prindit që të kthehet në orar në shtëpi, që pituan bashkë me të, Shan Mallkon betohet e bën vetë gjyçsinë në sy të ti, bën korrupsionin në sy të ti, e pasaj ne e quajmë dështim, që kemi një shoqëri në rastin më të mirë një parazit më shumë a uh, do në më të keq se një kriminal e një rrezik publik më shumë. Kjo është kjo është ajo gjëja që unë doja që thosha po Manisa ka thënë shumë mirë tek tek blogu i saj. Ku qendron dëshira e mirë dhe përpjekja tek një prind që të mbush dorën e fëmijës me lekë që ti ketë për ditën edhe për natën, se ka krube natë. Që blen mësues dhe pedagog, që goca e babit, e djali i mamit marrin diplomën qi blen telefonin më të shtrenjtë, por nuk e përdor atë që ti thot me autoritetin e prindit të kthehet në orar në shtëpi, që pi duhan bashkë me të, Shan Malkon, betohet për vetë gjyçsinë në sy të tij, bën korrupsion në sy të tij e pastaj ne quajm dështim. Qi kemi një shoqëri, qi kemi në shoqëri në rastin më të mirë një parazit e në më të keqën një kriminal. Okej? Okay? Mhm. Mm Qëstum. Jo Ëm. E u <coughs> resta më ulë. Dhe akoma nuk e kemi këto hallin Këpëton Në kemi të, të veqir këla Mon prandaj pa e bëj për ty që Që kur të të rritit goca tukurat Mos, mos bëhet goca lace pa. Edhe mos jam bush goces dorën me pare Po bëjt disiplinë në shpi Po, po të po më kem... shosti që duhet Vëritir regullat Se juve me pare Juve ju shkasin fëmijet për durash Juve ju juve, jo. juve, juve juve me lek Juve ju Ty ty shë Juve ju me juve ju Juve mi Juve juve ty Juve ty Juve ty Nëse oke okay. 0669 2070222 0669 2070222 është numri i telefonit, ju mund të bëni ndërhyrjet tuaja, komente janë të mirë pritura gjithmonë. Gjithashtu mund të vini edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Naturally in Brulia, do vit tani me big mistake në Club Fem në 100.4, ora është 7:29 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit. Derzu no sai Don't you think it's time we reinvestigate the situation? Put some fruit on your plate. You've forgotten how it started. Close your eyes. Think of all the bubbles of love we made. And you're down. words are dear can't figure out the way to rectify this situation don't believe what you said you've forgotten how it started close your eyes think of all the bubbles of love we made can you accept your sorry invitation close the door as you njështë të këni ardhën krymën e mqesit, më një dashurë përshëndesim, është i edhe një që të nga të regoj një histori interesante me... Uh, Muhammed Saed. Dë thosha, <laughs> me një djalë, me... Një djall, me... Godjo Mjekër, super mjekër. Faktikisht ai është 70 vjeç blen, edhe sikur se nuk duket, po, e ka emrin Muhammed Saed, jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ka qenë në qendër të vëmendjes në gjithë. Shiko juën sh, se është ndoshta ai e lyen Mjekër me bojë. Ta për kujdese. Ai ta lyen. Ai ska asnjë thing. Ai thua gati 35. Nuk duket faktikisht për moshën që ka, por është si ka në qendër Muhammed Saed. Muhammed Saed. 7-10 vjetë që dhe është në qëndërtovën mëndjes për shkakun, sëpse ka 24 fëmi nga 16 martesat e ti. 24? Në në pak se ty kërë. Në tërë pak valtinin. Ahë, thashtë <laughs> të the... Gja në shumë orë, jashtë masa. Edhe më në në gjitha ashtë që në në gjitha altinit. Dhe i ka vëni dëtyrë vetës, Blendi, që do të rrisi familjen e ti duke kapur në numërin 100. Faktikisht ai ka 24 fëmijë, fëmia më i madh është 47 vjeç dhe më i vogël është vetëm 2 muajsh. Mm -hmm. Ndërkohë ka 60 nipa dhe mbesa, është martuar 16 herë, 16 herë, ose i ka të 16 gradë, aktualisht ka vetëm 2 gradë. Po i ka, tjera, mënfallë, ka më fal, bëni një llogaritje të djesh. Është, <laughs> është martuar. Vojn 14 gradë. Është martuar. Si është divorcuar ai? Dhe... Divorcuar, është është ndarë. Në da, dhe ai, ai ku, ai karnikun gran. Ja, nuk rajon ka sa keti. Po do vetëm me 2 grad tani. Ti thua, për shembull, kshu një një të premte mbasdite, kur je duke futur duar në pëlqeva kshu dhe edhe gjën në një pusuk, wow. Poemir linda. Unë kam pasnjë kruaj që thua Mir linda. <laughs> pas shu e mir linda. <laughs> po. Pastaj si të kesh 24 gradë, përse 16. Nuk fal 16. Po, ëh. Po një sekondë shihse. Është martuar tani për ka bashkëshortën e dysh në shtëpinë e ti. ëh para ka dy javës domethënë pa jo para dy javësh dhe Mori nuk e di emrin nuk bën ti vetë po ai emri i shitar që ta kuptoj ti gjusë po e diun që janë dhe qëllimi është që ky martohet vazhdimisht sepse dohet të rrisi akoma numrin e fëmijëve të tij nuk... ky martohet vazhdimisht ka një ka një firogran Thujeri tim dua ky martohet vazhdimisht ka 24 fëmijë ndërkohë ka vetëm dy gra Yeah, okay, okay, A do <laughs> <aktualisht, divorcet, laughs> të nosi ku janë 14 ditë? Aktualisht është pika 2. Divorced. Divorced në Tërni në. Nuk e di se çfarë ndodh. Mfal nga ashtu zotria? Nga Emiratet e Arabisë. O pikërisht po them se nuk janë divorced kaq kollaj si okay. si. Në, ndoshta, ndoshta nuk nuk jeton në një shtëpi me ato, por janë në, në shtëpi të ndryshme. Norvegji. Nuk e di, por aktualisht bëhet e ditur se ai në shtëpi ka vetëm dy gjin. Bëi punë gazetare që i graf. Mirë, herë tjetër ju jap falen se do shkoj të bëj një xhiro nga emigrantët e bashkuar dhe do vi pesë. Ka 24 fëmijë. Ëh. Është 70 vjeç dhe synon, i thënë, synon që të bëjë 100 fëmijë? Tah. Ti po inici. Ja, duke përfshir edhe nipër dhe mbesa. Po më përsaq të dal koha atje. Në ky ka 20. 60 nipër dhe mbesa i ka. Nuk del koha. Ka. I ka 60. 24 fëmijë. 84. 34. M'fal. 34, një sekond. Plus 16 gram, 100. 100. Ua, fix. Po ti kishte të gjitha. Prandaj po them. Ka mundur gran ketë. Ka diçka këtu. 60 nipër dhe mbesa, 24 fëmijë. Po ta në ndosh që është martuar për herë të parfare Me qithë të vendar në një qene një një pasa, e po? Pa, për herë të parfare është martuar në moshën 12-veçare Qëja të ere ka shihuar frytet e marteses edhe nuk, nuk reshti E nuk, nuk reshti së martuar, e, i po Që të burit të vjeç A, që ka, një piesë e mire grave nuk kanë qënë nga Emiratet e Beshkuar Arabe Por kanë qënë një të hua, ja jo e ka pas më thjesh domethën që, që ato thjesht ato tikin uh... komësitë e tyre oh. për kaq <laughs> ato thjesht mbaronin punën tiknin ah oh, faleminderit e kur kthehemi më saktësisht kemi edhe anagramën për ditën e sotme ishte historia e zotrisë Muhammed Said Muhammed Said <laughs> <laughs> që ka shumë ngra dhe shumë kalamaj por nuk diet se ku janë kthehemi pasfaq në vitin 1904 Oh baby we will be old the baby we will be old playing ball a story that we could have told One day, baby, we'll be old, well, baby, we'll be old, playing with all the stories that we could have told. One more tease, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry, I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 One oh, day baby we will be old things by the stories that we could have told One day baby, we'll well, baby we'll we will be old oh baby we will be old things by the stories that we could have told One day baby we will be old oh well, baby we will be old things by the stories that we could have told One day baby we will be old oh baby we will be old things by the stories that we could have told God day day be we be old little baby we One day, baby, we'll be old. Oh baby we will be all Oh baby we will be all I'm think of all the stories that we could have told Ora janë 7:40 minuta, jeni me klubin e mëjtesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klubb TV-s, sot është e njëtë data 18 dhjetor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Jemi gati për anagramën. Jemi gati për anagramën. Dekord. Anagrama në klubin e mëjtesit. Dhe cila është fjala? Folja. Folja. Mm, folja, gisht. Folia legist. Mm. Folia legist në në frëngjisht të folia legist. <laughs> 069 20 7222 dërgoni mesazh dhe tuaja pa haruar të shkruani edhe emrin për të qenë fitues. Folia legist. Uh, Ësht folia legist. Folia legist. Më pak se bëra folia. Ësht uh, me një lol. Folia legist. Po. Folia legist. Folia legist. Folia legist. Mm. Foja Legisht ieri Foja Foja Legisht ja, Lë le, Mhm mm Lë me e Gisht Ojojoj Oltak ndonjëta Ojojoj Foja Legisht zhana grama për ditën sot me kujdes 0692070222 069 2070222 Foja Legisht Foy alergist. Cila do të jetë dhurata, Olta? Këtë herë do jetë një kontroll i plotë nga Spitali Amerikan. Këtë herë do të jetë një kontroll i mm -hmm. plotë mjekor nga Spitali Amerikan. Me dashur, dhurata që merrni sot në mëngjes për zgjidhjen e anagramës. Anagrama është F O J A L E G I S T. Foy alergist. Foy alergist. Kujdes. Shiheni me vëmendje. Nuk kam as ide. Foja, lë, gisht Mi që thua jeri që në fillim se Mi që e bërënon jeri U mërzit e ti? Jo Jo, jo E në dhe se mërzit Farra, farra Foja, lë, gisht 0, 6, 19, 20, 70, 22, 0, 6, 19, 20, 70, 22, 0, 6, 19, 20, 70, 22 Kujdes Snuk për moment Së mësë, së mësë Së mësë, së mësë Pamëzi. Ti thjetra. Nuk ka soltamë. Ha me ti anagramave. Ti anagramave. Don la coma iç. Foi alergist. Foi alergist. I çfarë? I çfarë? Okej. Mopëljen kë më i çfarë. Faleminderit Altin që e vënë dukën. Kthehem pas pan krimen mëjesit, nich dashur tani. Da ka kohë për një çik muzik? Oh Will Young, yes, losing myself at your king. Foi alergist ja anagrama yon mish dashuri. Ju falendesim nga Club e Fem 100.4. duke ne mjesë miqdashur është tani 7:52 minuta. Un jam blenit u bashme Jerin, Altinin, Alden edhe Jace, Lorin. Duke ne mjesë vjen ora 7:00 në mm -hmm. orën 10:00 vallet e klubit femër 104 edhe në ekranin e Klab TV-s. Atëherë do të bëjmë tani njërin nga um, këto pyetjet tona në lidhje me Lajmet. Kujdes, mm -hmm. duam që të shohim se sa të vëmendshëm keni qenë miqdashur në ndjekjen e aktualitetit që ndodh rreth yush, nëse keni bënëre diçka apo diçka tjetër. Kujdes. Pak është foljër në mediat të tonët Diçka Me që të dhe një masaker e vërtet ka ndodhur Në këtë vend të botës Ku një shkollër sulmuar e, Në 120 mi Në fa, në 120 fëmi janë, janë vrartë pakten mm. Dhe rrët në 120 të tjerë Janë plagosur Ka qënë një masaker e përgjakshme E janë zakonshme E kryer nga një grup ekstremist Pytja është ku ka ndodhur mm -hmm. Ku ka ndodhur 0679 27222 Dërgonu mesajet uaj e parruar të shkroni dhe emrin për që më fitur 0679 27222 0679 27222 Për detaj e nga lajmet Doam uh, uh, të zjojmë kureshtin të uaj Qojmë se sa Me vëmendje i ndishin lajmet Ta një duaj që ty kujdoj për ato që të ndodit hën Në në këtu në krybin e mëgjesit po afrohet E nervogata apo jo? Gjate. Dhe doja, nëse ka ndonjë njerëz përshëndet që që ka një uri nga kjo nga kjo fushë, ka ndonjë ekspert që mund t'na ndihmoj, ju lutem mund t'na shkruani, mund t'na shkruani ç'i tani, ëhm uh, <coughs> një SMS në 0692070222. E kam fjalën për dietën. Kur ne do të rrim këtu 28 orë or rjesht mm -hmm. a, Në transvetim Do, do të kallojmë ditën dhe natën E datës 22 Do të gëdhim datën 23 Në studio Do të jemi këtu për të bërë emisionin e datës 23 Pa u larguar, pa shkuar në shtëpi pa, pa fjetur gjumin e natës E pa u këthyre këtë u ndojmë mm -hmm. Do jemi dhe të palarë atëm gjes a, mm -hmm. Por të shkëm do lajmi me një herë pastaj Po ma sëtë <laughs> Ta kanë fiksim tjeti <laughs> me, me gjithë se banjët e rognerit kano i të ngrohtë. Ose ose, po. Këshoj, mund të kërkoj, mund të kërkoj nimë, mund të kërkoj nimë administratorëve të hotelit këtu, na lejonin të përdorim një dhomë bosh, për shkakun. Po, pse jo. Po. Mm -hmm. Për çellim elari e kam fjalën, <laughs> po tha. Gjithë me rradhat e. Po qyse si, ëm, ne do të aq dhinim këtu dhe doja të dija për shkakun nga njerëz që që marrin vetë gatetat. Çfarë hahet? Në këtë rast. Në këtë rast që që të ndihmoj me me me energjinë mos të zgjumi. Mm -hmm. A ka ndonjë, do më thoni, kombinim lëngjësh frutash, a kanë fruta që është më i mirë se të tjerë? Apo ndonjë ushqim? Do një ushqim që është më i mirë se të tjerë që ndihmoj pak, ëh, se kafeja diet për shkakun që, po kafeja ka vetë keqin brenda se. Lo ngre pastaj lëshon, po. Ëm, më kanë thënë që edhe kosi për shkakun. Edhe kosi ndihmon. Qumthi jo. Ja, njim, e... A e di kush mund të di, më gjithë se ata flenë uh... po, gjumë ja, jo, nuk, nuk është se rinë zgjuar Do të ato është ata që bëjnë, që agjerojnë, po ata qonë për të ngërën, në pasaj fjerën të plenë kërën Nuk është një të agjerojnë Nuk është një të agjerojnë Jo, duhet pëjusim këto që bëjnë turni në tretë shpeshtë në faktë Këto që punojnë në përspitalë, apo infernirët, apo Këtaj që bëjnë drogë Kto dhe ty, që punojnë turistë. Dëshëm çuna dhe, dhe edhe gozat që punojnë për so, për për në përklabe. Dëmysëtar që qëndojnë. Si ata në përklabe e kanë ndërmendese flen gjithë ditën në dherë gjithë natën. Po mirë. Nëse për ten. të. Jam mund të hanim, çam mund të pinim, llojje frutave. Un kam përshtypjen se të di diçka që ka të bëjë me. Zersavante me fruta, domethënë. Kjo duhet të jetë, kjo duhet të jetë ajo. Se mishi nuk të bën ndonjë gjë. Pilafi, jo. Ofta do të kosi, se do të shkoj tek pilafi me kos, por Gjithsesi. Ja, ne... Dhe përshëndes me kos, pse. Po, vërtet. Ne do jemi këtu nga data 22 deri në datën 23 për të mbledhur dhuratat tuaja për fëmijët e familjeve që kanë nevojë ekonomike, miqdashur. Do të jenë libra, lodra dhe rroba. Ëh, atë ja që sonë në gjendje të mirë edhe në qofshin të përdorura, ne do t'i pranojmë. Juve mund të vini këtu në grup, në kolektiv, mund të bëheni një një jes ku do u naje një grup i përbashkët aty në butë dhe na vjen atje na kanë ardhur shumë studentë vjet nga Fakulteti i Shëndetësisë, të uh, tjerë të tjerë të mjekësisë, të tjerë të tjerë. Uh, ë kolektiva të ndryshëm Agna ishte këtu ë eh, Lollonja. Kishën shkruar që Nescafe është shumë e mirë. Nescafe-ja është shumë e shëndetshme. Nescafe-a natyrisht po, ne do të themi diçka tjetër. Diçka tjetër. Diçka të ngroshme, jo vetëm të pishme. Do hamne Nescafe me lule. Po. Ai kanë provuar. S'është gjë për të tjir. ngërë. Jo, është më mirë për të pierë <laughs> <laughs> Mire, oke, okay. themin bas pak Në klubin e më gjësit me më shumë Të një 7.57 minuta Bibi i do të këndoj uh, malo Apo është bebe. bebe Bebe Bebe, malo E të gjojmë Malo, malo, malo Tu në loa tabakusur si oja ginevra Per mjedo ja me rekoria Mintra kruzaba lo de dito Tra la puerta Tu karika de një guapo Se la i do komiendo el tiempo Por tu vena Enseguridad machida se refleja cada día en mis lagrimitas Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen Volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sangraro para cobrarme las heridas malo malo malo eres no se daña de va y la venida de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón mi carita de niña linda se ha sido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor No grites, que los niños duermen. Nada malo, no, por favor. Estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez más no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Me voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morá de mí me hilla saldrá el palo para cobrarme la herida. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere no. Tonto tonto eres no te pienses peor que la mujer malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no tonto tonto tonto eres no te pienses peor que la mujer voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño va cerro y desmorao de mi mejillas a tránvalo pa cobrarme la herida malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no tonto tonto tonto eres no te pienses Ko play me Viva la Vida. Mi sigoj ne ardhmë do të bënim neqesitet edhe 11 minuta në këto çaste. Mi dashuri, ju përshëndesim dhe jurojmë ditë të mrekullueshme. Përpara jemi blendinjerin Atinin Lien, ojtin, edhe Lorin ka ardhur momenti tani për të dhënë edhe fituesin e pyetjes së parë që kemi pasur nga lajmet në prit prit se edhi kemi fjetur ku kanë ndodhur ajo masakra e tmerrshme në shkolë dhe edin që ka ndodhur në Pakistan. Aha. Kush e ka gjetur? Ka gjetur krenari 590 i baro numri fiton dy bileta për nosin Plex. Okej, okay, okay, faleminderit. Mirë, le të ndrojmë pak uh, në këtë tematik. Unë do të bëj një tjetër pyetje edhe kënga lajmit. Shigojmë se sa mm -hmm. e mbanim mend këtë apo e keni vënë re, ndoshta jo. Shpresoj që të jetë të pak ngacmuese në sensin që mos jetë lehtë lehtë fare. Por ambasadori Arvizu, Mhm. Mm i Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka thënë se kur ka vizituar burgun e spaçit ka mbetur kështu. Si 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja. Si ka mbetur ambasadori amerikan Arvizu kur ka vizituar burgun e spaçit? Ëh. Mm -hmm. Ka të bën me me përshtypim pra ç'i ka bër? Hmm? Impresioni. Po. Përshtypen. Ose në gjut huaj? Impresioni. Po. Si, uh, si kam betur arvizuja 069 27 22 2 069 27 22 2 Ndërko, asim sula i vjen të një me Zërin e ditë për gjumur Nuk e vërë në diskutim Që për ata qyletarë është e rënd Edhe o më po të kështë a shpinë Do të doja, o, oh, Samir, jam këtu kush delta Në nga shpia Dhe do më japë i paratë që këtë shpitjet, dhe shpitjetë Do të bëjë Sepse qyteti një interes publik Ka nevoj për pronëntime Shesht fa thot? Asin qesë marrëvejt, me tëndrejtën E s'në blabësë marrëvejt Edhe njerët jetë të t'ludër, nëndih më pak Nuk e vërë në diskutim që për ata qytetarë është erënd Edhe o për ta kësha shpinë do të ea Që të dhe o për ata qytetarë është erënd Që është erënd Që për ata qytetarë është erënd Më falë, më falë Se këm të hafarë E rënd edhe o për ta kës 0-69-20-72-22, mësë e kam i denë. Uaah! Wow. Qa ishte kjo? E dëgjëm e dhe njërë të fundit të lutëm. E fundit dhe mësë më kërkohë më njerësë, jo, si qërishë <laughs> nuk do <t> t'afërme. <laughs> nuk e vënë në diskutim që për ata qyletarë është e rëndë, edhe më po ta kësha shpinë do të doja, o, Samir, jam këtu kush delta një nga shpia, dhe do mi api parat që këtë dhe shpitjetën, do t'a bëjë. Sepse qyteti n E kuptova. Ale e kuptoj kështu. E kuptova nga konteksti. Po. Më në fund. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Unë do të shëjtem. 069 2070222. Të ston them emrin. Por që as di as di gustetë në në në dhomë atje, që ndërkohë. Ëh, a po ja fus kaut? A po sum merr? Jo, tani është ai, këy është vetëm. S'ka njeri tjetër më thon. <laughs> mhm. Mm mhm. Mm -hmm -hmm. Okej, okay, nice. Mirë, let's going back to the thing. Charles këo ieri. E e dallon dot? Yeah, kujdes, jam. kujdes, dije. 069207222 0692070222 Çfarë është duke ndodhur këtu? Kujdes miç, dashur ky është tingulli i parë për sot. Okej. Okay. Mirë, nuk është nuk është por të vështirë. Mm -hmm. A dini yes. që është marrë me këtë punë? Mm -hmm. I, i di më mirë. Po sigurisht, i di më mirë. Okej. Okay. Kur të kthehemi në grupin e menjëhershëm do të plasim pak edhe për temën që do po të diskutojmë për sot, do të fusim më në brand the C. Dergojon po kërkoj se ku ka anagrama, anagrama se di ku e kam lënë tani. Mm, foja logist. Foja logist. <laughs> Kemi një fitues solta apo akoma? Ja, gjorest. Ngjiten. 0692070222. Jo, prit një sekond solta se duaj ta mbaj në bank. Foja logist është anagrama për ditën e sotme. Foja logist. Okej. Okay. 0692070222. Kujdes. Kthehemi mbas faq. Klub i mëjes. Ardhë, gjesit, ba, kush, mi kush <haha> e mirë sikur i ardë në klubin e Mjesit pa kusht, me kusht charm. Kjo është e brillante, Olta. Pas erë. <haha> është është ora 8:22 minuta. 8:08 është ide. Është është, është vërtet që vuan nga idet. Mirë, atëherë le të japim edhe fituesin Më e anagramës për uh, orën e parë të transmetimit. Foja legisht miqdashur është Tog Fialshi. Tog Fialshi, Tog Fialshi, bravo. E ka gjetur i pari Juli 357, i mbaron numri, fiton një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. Bravo Juli. Juli 357, uh, jam në përshtypjet më të mira nga ty, bravo të qoftë. Juli 357 ka fituar fojë legish të Tog Fialshi, është, është shumë e bukur kur mund të uash që kemi njerëz që fitojnë sepse i njohin anagramat e zgjidhin ato edhe i dërgojnë në kohë. Tani bravo të qoftë. Zoti Arvizu, si kanë mbetur?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 Ka parë atje uh, mënyrën torturues e se si janë trajtuar njerëzit gjatë diktaturë Së për një fjalë goje, për... Uh, për hilxem Për për qëndrime që në ishën kretë normale në, në botë në atëko Gjistësim, um, mbetet edhe diçka tjetë për të bërë Të përsërisim edhe njerëzërin e këti personit misterios E të shojim se kush mund tjetë Nuk e vërë në diskutim që për ata qyretarë është e randë Edho po ta kësha shpinë do të dheja O, oh, Samir, jam tu kusht delë tani ka shpia Dhe do mjë api paratë që këjtë dhe shpitjenë Do të bëjë A, posh, Allah, s'kësha përë E dirama, s'në jo. kam ja. thonë Gjith e dirama, thonë, po sështë vetëm e dirama Edi Paloka Jo, jo. Eno Bozdo jo. Jo. jo jo, se jo Eduard Shalse Jo Jo Jo, jo. Kajshisha Ok Ok Tasenga kta siste. Mirë, faleminderit. Uh, Ë, do t'rregoj pak tani historinë e derbit. Derbi është një qen uh, i vogël. Ë, kam përshtive në këtyre rracave veriore, këtyre rracave si, uh, si Siberian, si etj. Si po mm. ka lindur me një problem. Ë, uh, derbi ka këmbët të të kemot për parme, mm. i ka të pa zhvilluara. Domethënë mbas atyre uh, që mund të konsiderohen si si junjet e qenit, mm -hmm. Ato putrat i kanë vocka, vocka dhe dhe nuk nuk e kanë mundësinë për të vrapuar si e, gjithë qendëtar. Ai ka sigur e ka zënë polimeliti. Sigur e ka zënë polimeliti shkretin. Më thotë aty ne, kjo është kjo është mënyra. Ë uh, gjithsesi Gjisesi, e jam përpjekur me disa uh, forma që ta bëjnë uh, në qëtejëci Fitin fare e këshë nëmarë uh, një situash karotës përçend Por zonja Tara Anderson, bashkë me ekipin e saj uh, Cilët meren me printimet 3D mm -hmm. Me printimet 3D Arritën që të bëjnë një protezë e cila përcjenin është perfekte, është një protezë që është domodin atë kanë marrë gjitha matjet, mm -hmm. i qëneni kanë edhe pasaj kanë hyrë dhe kanë bër protezën që do të ishte posaçërisht e përshtatshme, ku ajo mund vendose, si thua, brylat dhe të krijojë diçka e gomuar që do të qëndronte fikse për atë. Dhe dhe pastaj për shkak të teknologjisë së re 3D, kjo kjo protezë, siç ishte po themi, siç ishte e uh, projektuar, do të mund printohej sipas uh, dëshirë zë pa si pa fond, ke... pa pjesë që është interesante mm -hmm. e printimi i tjerë është një etër është Tam. është një pjesë vetme dhe më në fund mbasi e kanë printuar kanë arritur që t'ia vendosin çenin dhe të zontët e saj Sheri dhe Domi tregojnë mm -hmm. që tani qeni vrapon oh, si asnjëhën tjetër 3 milje në ditë thon ata qeni i bën uh, me vrap 3 mm -hmm. milje i thon rreth 5 kilometra në ditë dhe më në fund derbi mund të vrapoj si të gjithë qenët e tjerë. Por që më bën boshime kjo që e, këta e në New Hampshire, në Shtetet e Bashkuara. Domethënë dhe merren, merren të zotët, pastaj një kompani tjetër vihet në funksion të një qeni, që ai qen të mos zvarritet gjithë jetën e vet, por të vrapoj siç një qen e meriton. Edhe edhe ku ti mos se sa njerëz janë përfshirë në këtë projekt, por të paktën janë 6-7 veta që janë marrë me këtë. Dhe kjo është, kjo është ajo që doja ndaja me juve. Sho, historia e historia e derbit. Dërkoj që këtu tek ne, ah, oh, këtu i masakrojn çdo ditë. Jo të gjithë, ka ve njerëz që kujdesin po, shumë për kafshën, e kemi pasur këtu. ë uh, Nuk je para se u stringa Arsa etj etj etj jo, etj. Ka etyre. shumë që i përkrahin, por ka dhe shumë të tjerë që i keq trajtojnë. Ka ve që po instituat janë inimik për këtë, edhe rezulton dhe ai ai kjo dihet. Pra po thoshte, po më jepni një shembull konkret sepse vetëm Vetëm disa ditë më parë kisha dëgjuar në një kafe. Kishin qenë me disa nga këta çuna që flisnin mm. për çendë vet. Dhe kishin disa pite bulla që i kishin për për sherre, për luftra qensh. Mm -hmm. Përveç njëri që tha ja, kësa jam, thosë këta e kam e kam për çef. Do një qenë kishte për çef. Atë nuk e vinte të ziej me qenë tjer. po të tjerë, por të tjerët ama i kishte i kishte për tuzon, i kishte për atë qëllim. Është krim në botën perëndimore që të praktikosh zënjën e qenve. Mm -hmm. Michael Vick, për ata që e njohin, ish quarterback i Atlanta Falcons e Virginia Tech para sa një yll i futbollit amerikan, kapiteni i ekipit, uh, shumë premtues, u zbulua disa vjet më parë që kishte një operacion të rritjes së qenve vetëm për këtë qëllim, sepse vjen mbas të dhe qënd të sulën deri njëri tjetrit zakonisht pitbullët dhe zakonisht njëri nga qenë të gordh në në përleshje do të fitojë më fortin sepse këta janë raca pitbull prandaj që së di në është një racë që është hartuar ka stil është një racë artificiale e bërë nga njeriu që është hartuar për të për të ofruar agresivitet në fuqullat fuqishme muskulit i jashtëzakonshëm për të bërë një makinë vrasëse okay. ndaj i kanë ve të tjer mm -hmm. pitbulli nuk është një qen që natyra e krijoi apo zoti jo e krijoi njeriu për të vrarë qendrë të tjera. Ëm um, është bër për të zënë, është bër për për Speakerish për këtë gjë. Po, dhe Michael Vick meqëra fjala, ky që ishte në Mike Battles, kapiteni i skuadrës, milionë dollar, kur u zbulua që merr me këtë punë, u dënua u rras në burg. Bëri një bëri një periudh mir burgu, sepse nëse ti rrit kafsh në mënyrë mizore Për të bërë ato kafshë të ngordhin kafshë të tjera për, për ngrën të për të ngrënë me njëri-tjetrin. E pasur një film, ka që një film me John Travolta, një tresha e lumtur, nëse mm -hmm. e bani mëën atë. Mm -hmm. Me këtë historinë në Chanel. Por jashtë është krim. Nuk mund ta bësh. Është mizorinë e kafshës se njerëzit që e bëjnë, si sjëlqim, mund të quhen kafshë në një formë. Në thonjza dënohen dhe futen në burg. Nuk është një gjë që ty të ndodhte parku i Nina këtu. Domethënë merr atë dhe fillojnë në, dhe në Boston për shembull, në Boston nuk mundesh të mbash pi burg. Sepse qyteti i Bostonit, bashkia e ka ndaluar me ligj ti nuk mund të mbash një pitbull sepse kanë gruan kanavait. Edhe kanavai kanë vdekje, kanë jo? rrezikshme. Po, dhej. një 3 vjeçar, një 2 vjeçar, ë, një 4 vjeçar, uh, një 5 vjeçar në dhëmbë të një pitbulli është jashtëzakonisht i rrezikshëm për jetën. Jo shaka. Le pasë deformimin që ajo mund të ndonë. Prandaj është është një, një qen që që në disa qytete as mund ta kesh. Qytetin ndalon, nuk ka pitbull në, në në këtë qytet tonat. Kurse Maska, pas ai as diskutuat fare që nuk mundi kesh. Kurse ato i thonë që brendi në pa maska, maska është. Kjo ballo të sigurisht janë bërë si më të butë, nuk e di si u ndashin, vinë më të butë pak, po, e vërtet. Aj aj. Ashtu duket, nuk do duket. Edi. A e do dersa dëgjojm, dersa dhe, të të masakrohet ndonjë fëmijë pastaj do të dëgjojm. Do të mbushin gazetat si sa. Nuk fashë edhe para. Po gjithsesi. Mirë, kthehem pas pak, 8:30 minuta në klubin e mëngjesit ju përshëndesim. Vetani? Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Vetani? A e dini se? Mirë, në klubin e mëjeshes. Ja cilat janë bastet më të suditshme dhe më qesharake në gjithë botën. Haward Lee Dre kanë në emrin e tij dy tituj kampioni në lojën botërore të pokerit. Me gjitha të urija e ti për të fituar nuk rasojt me urin e ti për rushim, a i sa doktorët i këshilua një operacion gastrik për të shpëtuar nga vdekja e hershme. A i ndoj që i këshilën e doktorëve dhe humbi më shumë se 34 kg. Duke par një mundësi për të bërë para të shpejta, kolegu i ti kumarëgji, David Gray, vuri bazë 10.000 dolarë që lidrër nuk mund të hante një cheeseburger. Për fatin e ti të kesh, lidrër e hëngri një cheeseburger dhe fitoj 10.000 dolarë. Kur John Matthews u diagnostikua me kancer, ai vendosi ta kthej lajmin e keq në një mundësi për bërë para. Mjekët i thanë Matthews se i kishte vetëm 3 muaj kohë për të jetuar, por në vend që të zhvishej nga shpresat, ai vuri një bazë për jetën e tij. Në vitin e parë të jetës pas diagnostikimit me kancer, Matthews fitoi 8300 dollar thjesht duke mbijetuar. E njëjta gjë ndodhi edhe në vitin e dytë. Shanset për të jetuar shkuan në 100 me 1 në vitin e tretë, që në nënkuptonte se ai do të fitonte edhe 16000 dollar për fatë të keqë së mundi avuriposh në majtë të vitit 2010, por a i fitoj gjithsej 16.600 dolar. Pronari i linjës aerore Virgin dhe si përmarësi me fanë botërore Richard Bradson i propozoj shefi të eira Asia Tony Fernandos një bas në vitin 2010. A i vuri bas që skuadra garuese e ti në formula një do të dilte më mirë se si skuadra Lotus. Fitimi humësi do të vishaj si transeksual dhe do të shërbente në linjën aerore të dimrit për një ditë. Fernando nisë pranoi sfidën në fund skuadra e Branson doli në vend të 12 ndërsa ajo e Lotus në vend të 10 prek saj pornari li një sajrore fluturoi me erë azi plotësisht i grimuar me taka dhe fustançi i tregonte këmbët e depiluara ushtimi i zgjat i nga përt në Kuala Lumpur Kur pjesa më e madhe e njerëzve mbeten pa para në një lojë pokeri, ata thjesht dalin të turpëruar dhe me portofolin më të lehtë. Por jo për Andrei Karpov. Kur lojtari i rusë po i mbaronin parat në lojën kundër Sergei Brodov, ai bëri një lëvizje befasuese dhe la gruan peng. Fati nuk ishte në anën e Karpov dhe ai përfundoi duke humbur lojën dhe gruan Tatiana. Brodo ve fitoi zemrën e Tatianës dhe ata u martuan së bashku. Lojtari profesionist i tavllës Brian Zambik ishte i dhën pas basteve të çuditshme. Pas i fitoi një sfidë 15000 dollarëshe ku sfidohej se nuk mund të jetonte në tualet për një muaj dhe një sfidë tjetër 25000 dollarëshe ku duhet të flinte në një kuti për një javë, ku marxhiu kanadez vendosi të shkojë më larg. Te sa luani në një lojë me shokun e tij Jobo, ata filluan të kishin mosmarrveshje për seriozitetin e operacionit të rrjedhjes. Si... Gjokësit, përfunduan një bas, nëse Zembik do të arriste Gjokësin e ti në mas të madhe në përmjet operacionit dhe do të ambante atë për një vit të tërë, atëhera i do të fiton të 100.000 dolar. Pas i unë bishun para në burs, Zembik vendosit të pranoj sfidën, a i jo vetëm që e mbajti Gjokësin për një vit, por e mbana koma e dhe sot. This is Club FM 100.4 Te, anche se anche se con la vacanza saleta prendo tempo dentro me Non vivo più senza te anche se anche se Ora signora per benignora mani va su, su, la sua bocca, la sua bocca tutta sempre più su, e la mia testa, la mia testa, la mia testa fa. No signorano, mi piaci. No signorano, mi piaci. No signorano, ti conosco. No signorano, non vivo più senza te, anche se, anche se. Hai i popaveri rossi come sangue e nebbia sape' in che se in che se la luce cala puntuale sulla vecchia torre andara sarà che il vino cala forte più veloce del sole sarà che sono come un dolce che non risveitare sarà che balla lo sta pizzica sta pizzica lo no, signora Va mire, mia mani va su, a sua bocca, a sua bocca, punta sempre più a sud, era la mia testa, la mia testa, la mia testa fa, no signora очку t relственu uxumë, në në në nëya Në jensë, në në itse tama e në në në serongë, në në në etanë, në në skorë, në k finance të më në segoni, në okrarë, në tysë në së tonsho kës, che në të�장ë se waste. Vere vere vere vere vere vere vere vere vere vere. Mirëskinë argon gjumin e mjeshmisht, ju përshëndesim që 10:41 minuta në këto momente. Ëm um, përveç faktit që që kush do të bëhet milioner shtende në transmetim, se kjo lojë tani ka mbushur ja 12 vjet okay. uh, që nga koha kur doli në fillim, ëh e ha vit më shë edhe niveli i njerëzve që marrin pjesë. Shikoni pa ka ndodhur në Australi ku një vajz ishte duke luajtur dhe Greja pakësërë janë cilë të dhëmë, është përgjëtët parasa janë këto. Thotë, cilat nga këto, katër uh, bijhu nuk është një bijhu e cila simbolizon lidhen me disë du njerëzve. Dhe përgjë që t'janë. Mm -hmm. Unaz fejese. Unaz për vjetori. Mhm. Mm Unaz Martese Dhe unaz Hamburgeri Që është dëja Kjo është përgjit e parë, majleta Oke? Shënë në përgjit Unaz e përgjitori të dëja jo. Kjo zotri e të të të shikojë dhe njëherë Kjo zotri e të të të shikojë dhe njëherë B <gjub> Përgjit Përgjit Qas e ka pas nga emocioni. Cfar nuk është një biju. Oh, uh, that's what to right. <laughs> oh my god, it is the most embarrassing thing that's ever happened to me. Ai e pranoon tani që zgja më me turfshen që andogun ndonjëherë, më më sekretshëm. Sepse sepse një Unas hamburgeri nuk është një gjë. Nuk ekziston see wedding ring the burger ring the burger ring um noza well, hamburger the uh, give go with be on that one eddy the anniversary ring the burger ring is interesting <laughs> <laughs> have another look which of these is not a piece of jewelry commonly worn to symbolize a relationship between two people joseph and nuka oh baba um duai cheta shive the near shive the near shive the near shive noza e which is wedding engagement eddy which is not Çuçi, ne, ne, kalojm mtutje. Keni parasysh se pyetje. Nëse do të jeni në një quiz ndonjëherë, ndonjëherë unaza e hamburgerit nuk nuk ekziston. Nuk ka. Nëse do të që thotë gjë juve. Gjithsesi. Um, orta kemi një fitues? Kemi, duhet kemi disa fitues. Ka gjetur zërin Blendi. Po po. Pra, jepi. Oh. Dhe është Artan Lame. Artan Lame. Eksakt, nuk është gjëtu. Nuk e bën diskutim që për ata qytetarë është rënd. Edhe po. Joja, o Samir, jam këtu kush do të të shohë. Dhe do më japin paraçkëj mbi shtjetën. Do ta bëj. Sepse qyteti, një interes publik ka nevojë për prononime. Kush e ka gjetur? Ai ka gjetur yllin nga Tirana 208 i mbaron numri, fiton një kurs fotografish në Art Center Tirana. Ai ka drejt në fakt, qyteti ka nevojë për prononime. Nga ana tjetër për shkak shumë pronar kanë pasur nevojë për hapësirat e qytetit. Po sigurisht. Edhe ja kanë ja kanë vjedhur, zgrafur, ndukur, kafshuar etj. Në mënyrat më të frikshme, kjo qytet është përçudnuar. Qyteti ka nevojë. Edi për çfarë ka nevojë qyteti? La më. C4. C4 la më. Sheshim total. Tu e, po imagjinojën po por شلون kumund ta nxjesh një fëmijë me biçikletë që ta msojë biçikletën. Po nuk po them. Apo te një... makinave. Te bulevardit do të ndodhë. Të merrim <laughs> një syri më për të, një, të merrim vërtet. Është, ëh, gjithsesi, gjithsesi. Ëm atëherë, e dëgjojmë një herë të Tingullin misterioz miqdashur, edhe do të dëgjojmë nga Olda pas sa çfarë kanë thënë. E qëfar është për të të ndoshta? Qëfar kanë të, të nëllë da? Më kanë thënë qa moneda në një kutik kursimi. Nuk janë moneda në yeah. një kutik kursimi. Dhe zara në një gotë. Nuk janë zara në një gotë. Pëse do hivje zara në një gotë? Për të bërtë të tingullin. Për spartë. <laughs> Okej. Okay. Leta shtroj dhe njërë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pse të hidhje Zara në një gotë? Dhe nëse mm. nuk do të hidhje Zara në një gotë, nuk e një një përgjishet mirë për këta Qfar të hidhje në një gotë? Mm. Ka disa versionet dhe kësaj Nja një tjetër Këtu është peke? Një, është një që rëtubohat në për të këta është shumë Dhe po t'gjosh, po t'gjosh ka një Ka një fizz nga mbrapa. Është një është ajo që bën një pije me gaz ndoshta. Okej, okay, mirë. <gjëllë> 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Mund të bëjmë edhe një pyetje nga prit dhe <gjëllë> dhe për se ditë largohemi? Ikim mbas kësaj? Dekart. Jemi gatish për një deri për një fare të shkurtër? Gatë. Okej. Okay. A dhe? Kë ka shën lime në të gjithë botën dhe por mbas kaç dekadash këto du vende? por i rivendosin marrëdhëniet diplomatike mbas kaq dekadash embargoje ekonomike edhe mungesë marrëdhënies nuk kishin fare marrëdhënie diplomatike këto dy vende por rivendosin lidhjet mes tyre 0692070222 dhe për moment janë dy vende fqinje 0692070222 thënim mbaspak në klubin e mëjetësit jeni me klube femëre 1048847 Ok, do të lexojmë pak nga paragrafi anisa kushtes që ne kishim si uh, spunto për uh, programin e sotëm i dashur. E pra do të themi që diskutojmë se flitet për Rinin, gjithkohës dhe çfarë uh, uh, thuhet për Rinin është që është debile, që është idiotaj, që nuk lexon, që është është apatike, që është përtase, që e kalon kohën kon klube që pi hashash që uh, Nuk zezë, ka interesa, etjerë, etjerë, etjerë, që po rritet uh, një brez i të rinjve, që flasim për ata që janë, tani, nga 14 dhe po them, 25 vjetës, që janë gjitë drasë, shumë nga trut. Kjo thuet vazhdimisht, thuet në studio televizive, thuet në tavolina, thuet në përshtpira, u thuet në një heratur në sy që jeni brez kotë, etjerë, etjerë, nuk vlerësoni, nuk jeni vlera, nuk dini, nuk bëni në a, njëra dhe tjetëra. Tani, pyedja është, kuna të shonë kjo? A është kjo mënyra për ta rregulluar situatën? A është në fund fare faji të rinve? A janë ata që u bën vetë kështu apo ishim ne, po themi, ne, unë kam djalin 4 vjeç, po, po themi prindrit e imbrezi, brezit të tyre, prindrit të tyre, të, që me neglizencë, me rendin ndaj paras, me me ku ti mund të tashin 1100 vështësi që prindrit vet ka um, i kanë ndonjëherë, ë, i prishin këtë fëmijë. Sepse nuk folën me ta, sepse nuk u lezuan, sepse nuk u ndenjin pran, sepse nuk i pyeten ku ishin nuk i dhan rëndin e duhur. Po i dhan Lirin, u hodhën para, menduan se problemi zgjidhet me para. U blen diploma, u blen makina, u blen rroba të shtrenjta, u blen të dashura, ndonjëherë udhime e tjera e tjera e tjera e tjera e tjera e tjera. Pra i mësuan ata me të mirë. Ua bën syrin. Kaç siç thua, u hapën si u apën syrin siç thot populli. Dëgjoni se shkruan Anisa në blogun e saj. Anisakushta.wordpress.com do ta gjeni atje, por juet blogu që nuk përditësohet çdo ditë ku qendron dëshira e mirë dhe përpjekja një prindi që të mbush dorën e fëmijës që e mbush dorën e fëmijës me lekë, që tiket për ditën e përnatën, që blen mësues dhe pedagog, që goca e babit dhe djali i mamit të marrin diplomë, që i blen telefonin më të shtrenjtë por nuk e përdor, që ti thot me autoritetin e një prindi që të kthehet në orar në shtëpi, që piduan bashkë me të, që shan mallkon betohet për vetë gjyçsi në sy të ti, bën korrupsion në sy të ti. E pas taj, ne quajmë dështim që kemi në shosheri, në rastin më të mirë, një parazit më shumë E në më të keqin, një kriminel e rezik publik më shumë Unë jam të akort me, me qëndrimin e saj Që faji për cilësin e të rinbe, nëse mendojmë që është e til, atëhere Ka të bëj me prindrit, po jo vedhë me ata Me shosherin, se prindrit dhëtë është mësuësin, ato që në tjere, tjere, tjere Janë lënë pas dore, janë në ka shumë ka shumë ne tovi e madhe këto kohë në Shqipëri. Si mundesh ti tash të thietosh fëmijën kur ti i shikon për shkakun që hajduti nuk futet kurrë në burg, që kriminali është një njeriu më i respektuar. Do thonë të gjithë heqin kapelen, edhe ata që mendohen se supozohet që kanë një grim identitet, vjen në rrezik për të shërbyer një një një një njeriut korruptuar për shkakun që që vendi qeveriset shumë shpesh nga njerëz që kanë probleme të rënda morale. Edhe nuk u hyn gjamb në këmb, që nga disa nga kriminalët më me fam nuk dënohen dot, sepse gjykata nuk ka ato që quhen bark ndonjëherë. Që ti që ti dënoi, do të thënë ti ke një shoqëri që tregon antivlera, që e ka ngritur në piedestal vjedhjen, mashtrimin, grabitjen, shkatrimin e asaj që është publike. Normalisht në këtë ambient janë ngritur këta tre. Çfarë kanë par? Bravo i qoftë, djalë i Zotit. Bravo i qoftë, ka vjedhur. Bravo i qoftë, është bërë miliarder. Bravo i qoftë ka ka marr pronas shtetore. Bravo i qoftë. Ka prishur një park, ka bërë një pallat. Bravo i qoftë. Çu kemi thënë? Edhe nëse nuk e kemi thënë me goj, këtë kemi bër me vepra. Kemë ndënjur ses. E kemi thënë në zë. Po. Po. Para këtyre, kemi kemi kemi ndënjur heshtur kur është dashur për të folur, e tani themi që shikoni se janë bërë këta kalamajt tan. Nuk janë uh, të mirë, siç mos ishim ne më të mirë. Kudim, që duan, kështu që ë uh, kjo është ajo që po diskutojmë sonë. Por por e rëndësishme është e rëndësishme është Ata që ne mund bëjmë, ne që bëjmë në një emision këtu, a dishka tjetër a tjetër, ne që shkruaj një blog, a një gazetë, a një gjithë tjetër, që ose ne nuk evidentojmë shemë i të mirë, që ose ne nuk të regojmë që ka edhe të rinjë që bëjmë dishka ndryshë, atër e s'kemi bërë asë gjatë, se ata që kanë igur e janë prisho, nuk i regullojmë të otë, punë me ta kanë prindrit e tyre ose policia shtetit, por... Mm. Por të partën, ata që janë qunat mirë, e gocat mirëa, që bëjnë t'i qka, që kanë një ambitje, që kanë një pasione, që kanë një disiplin për vetën, që kanë një arritje, një zgjuarësi, një interes, një artist e tjerën, e tjerën, dhët i tregojmë, dhët i avim edhe shembujt e asaj qfarës e mirë, shuqëm. Në këtë mendoj për vete. 0-69-20-7222 për komendetua ose mund të vini këtu në këtë faqet mrekulluash me Facebooku mishdashur që është faqa jonë. Linja në tje një komend në lidi me këta, do të gjenja në tje edhe, edhe paragrafin që sa për le të zova për juve. 0-69-20-7222, se si që thash është nëmëri telefonit, në 15 minuta do të takojmë 3 të vrinë, 3 boksjerë që janë një shumbo shumë i mirë e disiplinës, pasionit, ambicjes për ta rritur 5-6 herë në ditë stërviten ieri. Jo, ja, sa? Po, në sa në javë, sa thash në ditë? 5-6 herë në ditë. Oh, okay. 5-6 herë në javë. 5 5 ditë <laughs> të javës nga hëna në të premte, por edhe të shtunave ndonjëherë, po ti pyetsin vetë pastaj. Themi mbasfaqësh, krypim që është në klube familjen 104 dhe në Club TV. Ziniano ngjërim që jesim më shtash, ju përshëndesim arës tani 9 të 6 minuta, un jam blendi këtu bashkë me Jerin, Artimin. Edhe Dorian gjese... Çudi Çudi olta mungon, nuk e di se ku është holta, ë uh, por gjithsesi shpresojmë që të na bashkohet sa më shpejt, se do të na duhet për të na ndihmuar me pyetjet e me gjërat e tjera që me kemi por nuk mund të vazhdojmë programin Paulin. Mm -hmm. E ke bërë, i kemi dhënë diçka dhe tani është bër kaq në në e rëndësishme sa si, që ngjecim në vend numëror. E gjithsesi, doja që të brizë pak për uh, Korenë e Veriut, meqenëse ajo fare Korenë e Veriut dje ka mm. ka arritur një Një pik të rëndësishme historike Sepse janë për 3 vjetë fiks Nga vdekja e liderit Kim Jong Il Që vdysh Sin këtë ko në 2011 Në 17 djetët orë ma dje Dhe dhe dje Dhe dhe dhe dje Dhe në traditën koreano verjore Dhe dje të diqka koreane kjo Kur mbushen 3 vjetë nga vdekja E një ta afermi, e një prindi A të heren baron periuda e zis E zis Sepse Zija, pas 3 vjetësh. Mbas 3 vjetësh Zija Azgjant, sigurisht që ë non në të njëjtën formë, por Zija 3 vjet dhe mbas 3 vjetësh, mm -hmm. ëhë. Zija mbaron. Bë injic vaji asaj. Mos më fol më, po më folë më për vaj. Edhe nuk i ke hedhur më vaj asaj. Ajo kërcet në një mënyrë të tmeshme. Ka mbaruar. Çau dhe. dhe një çau. Çau. Çonja, e kam patalli, çau. Uli gjithë mikrofonin, uli gjithë mikrofonin, ajo prapë djat. Uli mikrofonin. Yeah. So, Duket sigurisht kërce ti. Po po po. Qysh po e mostua që do ti hevaj hidh i vaj. Je kërkoj ndjes. Okej, vajoj. Antini. Olta, desolda. Antini bën. Po vetëm po u ankoj sti. Ma ti, atini nuk para e çon uh, prapanizën shumë. Ty stërin në një vend. Për kam punë që të gërë A ti si t'i qohet A i e zë vëndin <gjë> pa, një ato Në rri Në <gjë> mërë me rengatohet Nejse Kështu që dje I gjithë vendi është uh, Kanë dalur Për një moment Për shkëra disa nga fotot Që ishim për uh, Të disponushme Në shtypin për tror mm -hmm. Kanë shkuar Kale majtë veqil Në Ata Që është uh, Përmendoria e Liderit Suprem Janë të dy Edhe baba i ti mm -hmm. Para këti uh, Kim edhe Song kër. Se shka që nëjtitri Edhe Kim Jong Gili Edhe kanë vën lulle Busheta me lulle Janë ca statuja të mdhaja Si të gjatë gjithen verë Prej bronzi që kejnë pasur neve Në sheshën Skunderbej Ata vazhënë akoma Ati bëngto Ka pasur tre minuta heshtjen Në gjithë korene veri ut Kurën mm -hmm. bushën tre vjet nga vdekja E Liderit Suprem mm -hmm. Edhe pas taj Makina, autobuz Trena, vapora Uh, u kanë rën borive, sirenave etj etj etj në shenj nderimi sepse u bën 3 vjet që vdiq Kim Jong Il. Ndërsa mm -hmm. djali i tij, siç po thon edhe Apolizia uh, Horizon Time lidh me këtë, po e udhëngj vendin më shumë si gjyshi se sa si babai. Ai shfaqet shpesh në publik me gruan e tij. Ëh. Mm -hmm. Gjë që gjyshi e bënte, pasi babai Uh, Kim Jong-un, për kjoj që uh, i përkujdoj të vdekja Ishte një tip shumë, shumë uh, i tërhequr Që nuk shfanë që i kola e në publik, po. publik. Ma dje, ma dje thonë që Kim Jong-un mm. uh, Përveç të tjerash Do të bëj dhe diska tjetër Për her të par Do të dal jashtë vendit Dhe dalja jashtë vendit do të ndodhi në Rusi Do të shkoj në Rusi vidin që vjen Se që Rusia do të festoj 17 vjetori mm. e, Fitores minazizmin Se në dystë të pesën ka ndodhur ajo Që që vitin që vjen bërën 70 vjetë Ne e festuam këtë vitë 70 vjetë orënë ton Kështë Që që do jetë Do jetë gotë shëngjim E u janë endë për kujtimet Kemi një video të voglë nga Korea Veriut Kash për momentin, falim i në derit shumë Falim i në derit du Falim i në derit ju <laughs> Olë ta kemi në infituas në in Po kemi për të thënë që A i tingullit i të mershëm I të mershëm, tingullit i të mershëm është akulli në got dëgjojni edhe njëherë kujdes është akulli në got kush e kjetur? ka gjetur tea 990 imbaron, numër i moron numrin fiton një lule nga bota e luleve mm, bravo bravo bravo mm, fituesi i tërë për të dhënë apo kemë për të dhënë për kuicin e blendit shba kub ka thën Alketa bravo prit pritse edi blendi është vërtet po shba kub dhe fiton kub. bileta për në teatr për të dielën ora 19 ç'ishte kjo Fans Hasjia Vetëm kja. Ai çaj se ti. Ja. Ja, s'u. Okej. Ti e ditini. Mirë. Ëm. Um... Posti se di. Si dhe s'u. Kjo me para zhuli për shkak. Zhuli. Mhm. Kjo e, e dyta është shumë sht. Mhm. Pythia është Qëfar është kjo e treta? Kjo është uj si... Kjo është qumështë Qëfar është kjo? është lëngë që hitën e një godë, mm -hmm. pyteja në së lëngë është? Ja Ja Kujdes, 069 27 222 Këtë e në basë farë, do të kemi edhe dyquran të këtë në studio uh, Për të folhur për uh, boxing, mishdashur Sportin e mregullu e shumë dë boxing Ata janë uh, sportistë të tiranë, sporta nivje në One Republic I lived Hope when you take that jump You don't feel the fall Hope when the water rises You build the wall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 Don't suffer, but take the pain Hope oh, when the moment comes, you'll say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 Të rime, e thonë që e kalonë gjithi dhe në kotë, nuk meren mazgjë që ka vlerë, nuk janë të disiplinuar, nuk janë të sielë shumë, njëra e tjetra, njëra e tjetra, edhe ne kemi sot në studio dy quna, që përvecë e janë të fort, e janë edhe djemë shumë të mirë, edhe një shëmbull i disiplinës, i pasionit, i vullnetit, ata meren me box, e janë të dyme rezultatet mira, I pari juhet Alban Beqiri, mëngjes. Mëngjes, mirëse. Gjeg Alban, Albani është 20 vjeç. Albani para dy javësh thien shpallur edhe boksier më i mirë në Shqipëri. Po, për Kupën e Republikës. Bravo, qof. No? Ëm uh, kur kur e mor eksaktësisht uh, kupën? Ç'aktiviteti ishte? Aktiviteti e Kupa e Republikës, bëhet një herë në vit morë, u, u në Shqipëri. Morë kampionati u zhvillua në Shkodër dhe morëm pjesë. Morëm, nuk morëm shumë boksiera, por ashtu pa, oh. se tre boksier mëngjesë. Dhe aty bora dy neshë ëh mm -hmm. dhe në finale fitoi një boksier shumë i mirë, edhe boksier që vona fillimisht i mirë. Ëh. Mm -hmm. Dhe më vlerësuan gjatë dy neshve, se ishte kampion shumë i fortë. Dhe bravo ja, të qoftë. Doela kampion. Bravo. Iknaj jo mëta. Po iknaj për s'mund të them që jemi të knajsh për se edhe mund të Grëndës me. Ja, okay, shumë mirë. Okay, sonë së rivështat. Yes. Uh, për shembull, për shembull, teatri është i boksierit i ri që quhet Elidon, Elidon Yaku, me më mësesë Lidhemi. No, më si du, si du kështu si sortë? Shumë mirë, e zgjuar herët? Po, qen. Sigur, çë Qe wow. në 5 mëngjes. 15:00. Po pse? Fillova vrapin. Ja, fillova vrapin. Rutinën e përditshme. Kush qobe? Ku po e vrapin sot? Sot në mëngjes, mëngjesin domethënë nis nga shtëpia te 21-shi. Edhe shkollë dirit kë nën të rejza Dirit kë shishin nën të rejza Po Mund anti bie nga i bie nga 21-shi del Munaz i bie jo, gjatlanes rruga Kavajës i bie nga rruga Kavajës dhe shesh Skënderbej pao te bulevardit te bulevardit shumë mirë ashtu bën bravo dhe kthesh po do kthem ne pasaj shkon te ekonomiku qe eshte parlamenti po pa. me shira fjala uh, elidoni uh, dhe albani servitin qe 2 per uh, klubin e Tiranës dhe bën servitin te palestra e boksit qe ndodhen kat dyta dit tek uh, ish sport klub Partizani po pa. pa. Ose çka mbetur nga e-sport club është i rrethuar i gjithë nga pallatet tani. Oh. Aty kam pas bërë edhe unë palestra. Domethënë aty jam pas marrë edhe unë me me boksivë një soi dhe Elidonin shkon në 10-tin gymnazis ku un kam qen tek tek ekonomi. Qoftë të para më nxjesh hasa paralele por mbarojn këtu se un s'kisha dhëna. Un shikoj që ti ke një shtrirë krau Elidon që është është e gjatë dhe profesorit thotë që je shumë premtuos. Si jeni se boksin? Thjesht, në fillim kam qenë shumë nështë, kam qenë rrëth 91 kg 91 kg, tani pa. sa kilogramje? Tani jam dikute 74 74 kg Po, këtë vidim që është kampionati, mm -hmm. shpresoj që të bëjt 6-9 kg Dhe ti e i gjatë sa? 1 të the 3 1, 1 të the 3, 3. 7-4 kg për 1 të the 3-1 të the 4 Jenë formë fizikës kulturër Plus jë e 6-10 vjeç Po Dhe thjesht, kisha i kusheri dhe me thënë që ushtronë dhe sporte në boksit Dhe... Myri në qefë dhe më thonë që është i kosha që kishe fizik Komplet ndryshë nga unë A ishe trupi pukur dhe më thonë po, Dhe ti, inaz, dhe i nëzë, ti po, ishe përshëndosh Dhe I kërkova të shpizë dhe më thonë Po padot mundëci Që të shkosha dhe unë Në fillim, mami ishe ajo që tha Mos shko, mos shko Për arështu e se Boxi është i rezikshem mm -hmm. Atërë nga fundi klasës 8 Më lejuan dhe më thonë që të shkoja Ti insistove As... të me thëmë, ti këm gulej që duhet të shkoj e të nga që në boxe dita's. Dhe mjuri dhe me thëmë darën nga dalë në zemërë, si sport Tani sa shumë e do boxin? Shumë do Shumë Alban, të pjuset të vit pak Se ti, uh, ti ke bërë shumë deshje uh, Sa janë bërgjisej? Gjisej mund t'jën bërët e rrët 20-a 20, 20 deshje Dhe si e me rezultatës e boxin matë fitore me humbje? Domthon që raur apo të kan raur. Jo deri tash me fitore janë një humbje kompanis i vogël këtu në Shqipëri. Ëh. Mm -hmm. Dhe te ajo humbje moshum honga i nata. Po. Kjo ka sjënë styrë moshum. Kjilin? Jo, jo në fillim. Ka sjën kur. Ka sjën masi kisha bënja 6 nëshë. Okej. Edhe kjo humbje moshu, më shtyu më shumë i nat që vazhdojësh jashtë vitin më fort. Dhe punoj asa më shumë stëvija dhe të arrija prap çë të fitoja po ashtu me ato kundësttarë që bona. Ëh. Mm -hmm. Më kujt bindë shorti. Po, deri tani ja kam marrë. A ke arritur të gjonesë ta rimpro? Jo, nuk kam arritur. Ai vazhdon me ndbox që apo e kalon. Jo, po, e kishte lënë bu. A kuptoj. Mirë, okay, ti ke 6 vjet që merresh. Sa herë në javë strivesh? Në gjashë tërë njavë Në gjashë tërë njavë Dhe me thënë, e filon të hënë ja, në sërbitin Derit shtunë Në gjdo dit uh, Dhe, dhe qëarë sërbitin e një boksirë Pardaj që nuk e ka një den fare e, e para, dhe kjoj që duhet a sharojnë për njerë Dhe se në një herë uh, Sporti boksit ka një keqë kuptim uh, Si sporti dhunshëm Êshtë një sporti fort Siguri që ka, ka brënda edhe është sport shumë punon, por nuk është agresiv. Dhe boksierët, pak a shumë boksierët që un kam njohur, asnjë nuk kanë qenë njerëz që që konfrontohen në rrugë, që yeah. rrihen me grushta në rrugë apo që i përdorin aftësinë e tyre plus që kanë ndajtërave për të uh, për për të abuzuar me të tjerë. Kjo kjo marrja me boksin përkundër se kjo është shumë logjike. Kjo ka të bëjë në për shembull, nuk mund nga të ngatrohesh me një individ këshu rrugëve se edin se ku, apo të dinë se si të veproshmet pra, e ashte si ashtu po e logjikon se edhe dëmton e kuptova thjesht përpiqesh që ti qetsohesh qetsoj djonet me fjalë jo me po boksio shih e lëzi shumë. Zëloi sporti jo vetëm boksin. Gërshtoni shumë sa gërshtoni juve del edhe dëshira për të gërshuar, nuk është oh, se keni nevojë me urraf sepse që do servisi palestra nuk është ndër tmerr. <laughs> sporti është shumë kështu shumë shumë tipe, ka shumë sporte të tjera, janë për rinin qosot. Shumë pak dove, se shumë veta i shreft duke pja shashet, duke nëjt në vëllokale mo shumë Kurse, kur meresh me sport, si të dhe mos, kur meresh që i vloggjel Tjep shtytje për ty në qef, mm -hmm. gjatë kohë që rritësh Dhe mm -hmm. vazhdo, fiksohe shumë ma sportit Dhe dukon Doha të të pjesë, cili është bokser jti i preferuar? Nga bokser të huaj, ka në një, një yllë të boksis të botërolë që ti e ke, ke përzemë? Po, ka ndarë edhe shumë të ashtë që Shumë të mirë përshemë, mm -hmm. më për para belqende Muhammed Ali Muhammed Ali, okay. ba, okej, okay, minë klasik Masërëne Roy Johnson, që mm -hmm. ose... Ba, ete, pa, pa tjetë Tash i është këj Floyd Mayweather Floyd Mayweather Që është Te... i moj një urejt Pa, pa tjetër, kam është që Elba, uh, Elidoni ka, ka të njëtin, idhu Floyd ba, Mayweather? Pa është me i mirë Sot personat sot personat Oscar Dela Roja që janë shuhim im çuna. Po, koha nevet. Daryl Johnson. Në... Koha, në, koha e tij ishte koha ime për ne. Oscar Delaoya deri ditë duke sigurishe, sigurisht në në kulmin e tashit. Shikon se si, kalojnë vitet shpët, shuna, në në vetë, a, kaj, por, në shumë shpejt, çuna kanë koha nevet. U përshil vetë në nostalgji. Patjetër, patjetër po. Pa ëhm uh, do të plus do të plus pak uh, Juve se kjo me disiplinë që të shkonsta bësh diçka 6 ditë në javë, ta bësh rregullisht, është diçka ju nuk paguonin për këtë apo jo? Ja. Jo. Ja. E bëni për për për çfarë? Për për pse duhet? Pasion. Kur prit dikush për shemb, çfarë duhet boksi, për çfarë duhet? Ësht thjesht sport, sport domethënë. Për dhe? vend brocja. Për të mbajë veten në formë, mm -hmm. synon për shumë e më shumë. Mhm. Mm so, Qenit... Të bosh e, sa më shumë Duket duket vetë sikur po më mosh sa që dira, rin, si më shumë çudit arrin sikur arrin më shumë gjëra, duke bërë stëvitie. Në kujtë, ti doan vetëm të më, vetë më stëvitie. E lidhon çfarë thotë profesori për ty? Ë çfarë perspektivash ke? Se ti jeni se për të dobësuar, por kam dyshimin po, që është është, është zbuluar se ke këtë talent. Ka lojë atë domethënë në një fazë tjetër domethënë që filloi atë dukom hyr te masën e zemrë dhe atëra pan domethënë që punosha, më shumë nga gjithë tjetë dhe, dhe pan vullnetin dhe talentin dhe do më thënë që për të vazhduar e kuptaj sa skuadra boxit ka në Shqipëri, gjithësej? po, se cili mund këtë një tremec skuadra tremec skuadra ka një kampionat për vitë që më beja? pa pa kampionatit ndodh dikur rëthë ma ajnë që shorrit Maëj edhe mm. Vaë do më thëmë ku e caktojnë E caktojnë, e tërshuajnë mm. shumë Jede i më buksjeri uh, Që juve gjatë gjitë vitit Së tërviteni për këtë momentin e kampionatit Ku të shkoni antje dhe do të regoni Se qarë përmishzime shkeni bërë Qarë nivelli jeni uh, Dhe do, -do, do mundeni që të kapni Në një qmim do më thënë edhe merë një fitore dhe po jo Në ah. shke do më thënë gjatë gjitë vitit ti motivohesh Gjashtë dit njavë Grushton atë thesin, grushton uh, dyshekun mbas murit, bën vrapin, bën ushtrimet, bën uh, litarin, me, me litarin patjetër pa, pa se pa, pa, boksiere. Tash uh, i filmi ju ai preferuar? Me box. Me boksin. Po. Lidhet me box. Në lidhje me, me box, patjetër. Pa Nuk është se kemi pa Rambo. Me... Uh, më falni, atë. Vetëm boxic apo Vete në boksin apo dhe karate Po e... më i mund të fashe dhe karate, më pajlejmë fu dhe bënda A jo jo, nuk ose jam në këshur i karate, po nga që thej për boksin, fi masë për boksin s'këm pa shumë Sepse e ne e boven, sa e shi shikoni ba, ba, më rokin për shumë Filon dhe së vjet, tada tada tada Vini muzik në palezer? Pa. Vini muzik, qa muzik e vini? Vendosim dhe Rocky, Derej Johnson, këto të boksija për shumë A e vini? Hip-hop më shumë Hip-hop më shumë Hip-hop e ai thonë ai thonë çfarë synimi yt për uh, vitin që vjen çuar do të qet arrish kampionat në arshëm eliton ke okay. unë domethënë kaloj në një moshë tjetër kalen në junior uh mm -hmm. uh ku do bëj 69 kg dhe synoj të ta fitoj domethënë peshën time edhe për moment shpallun me kam... kampion për peshën tënde po do të thotë se të mundesh gjithçunat që janë në peshën tënde nga gjithë ato 13 ekipet që konkurrojnë ti dalësh më i mirë ndër 13 çunat tjer po Shumë mirë. Ëh A... nuk mund të vinë gjithë në peshë. Po okay, ja, sigurisht siguris, pesha siguris. nuk jeta. Ndoshta nuk ka 60 është një ekip. Mhm. Mm Kështu që mund të jenë më pak që oh, konkurrojnë atje. Miraj, shumë mirë. Bëhet pak më lehtë. Sunimi? Po për ty ç'a është synimi? Ëh synimi im është që të kualifikohem si çdo sportist tjetër që është ende që të kualifikohem për Olimpadin. Mhm. Mm jo po ashtu, edhe për këtë kampionatë evropianë bodror, po edhe për Olimpiad. Që është pasion çdo sportisti të ri ideatë. Por edhe këtë sport që po e vazhdoj tani si karrierë. Okej. Okay. Tani do t'i bëj nga impieti i fundit unbox. Çfarë është më rëndësishme? Gjatësia, gjësia e krahut, rezistenca fizike, forca e grushtit apo zemra? Të ndërlidhura, njëra hm. zemra, një gjatësia dhe teknika. Zemra që cilë dhe teknika thotë ti. Ti thua është një ndërlidhje të gjitha këtyre. Po. Cila është pika jote më e fortë? Pika e krahut e gjatë. Kardijan, mm, rezistencë, domosë edhe këmbët janë pjesë shumë e rëndësishme. Patjetër, balancë, po. Aha. Dhe zemra domosëm. Zemra. Mos ke frikë, mos emocionohsh ti. Ti je shumë i sqetësin. Po ajo çfarë albani, albani kanë çik më më shumë eksperiencë. Albancila është pika jote e fortë. Ku ku me si pika është pika jote më e fortë si boksier? Pika ime është mbrojtja dhe teknika. Mbrojtja. Që kam arritur shumë rezultat mm -hmm. të mirë me këtë. Reflekse të mira? Po po. Shmanke. Përdysa arrin deri te mbrojtja teknika këtu, edhe tjetra nga pa nga pak. Cila është goditja jote më e fortë? Goditja ime? Po. Po varet është se ja është me embrë. Po pra, me embrë më thon. A për kout. A për kout. Vëmëni divjen nga poshtë. Po, shumë mirë. Kjo është goditja jote më e fortë. A për kout. Kujdese, a për kuti vjen në nofull edhe pastaj. A pasaj... aperkut, crochet, për kout shoqërohet uh -huh. me cross-ën për shkak. Ëhë. Cross e është këtë. Bam. Ok. Po ti, të drejtat domethënë. Të drejtat. E majta, arsye si se drejtat janë më kështu, më 1 2 1 2 1 2 1 2. Janë më shtrira në, apo shtrira në lartësi. Ai ndoshta drejtat po shkaktohet të kam kratë më krah më të gjatë, kështu që mund të ndajmë më, më shumë shum nga larg. Në distancë. Është e komdhën nga trupi, jo nga trupi që kam krah të kam më të gjatë nga trupi. Shkiljishim. Mirë, unë ju falënderoj shumë çuna Gjizhi këtu me ne, Alban Beçiri me dashur dhe Elidon Jaku, dy çuna boksier të Tiranës, ë që Kanë uh, kaluar E kalojnë dhe një Gjash ditja A fës duke o marë me këtë sport Edhe nuk merën As me uh, veset e këqia, as e kalojnë kohën, kohëtë në për kafe, et tjere, et tjere, et tjere As me këto cigaret e këto alkohol në njërë Po të ashtu e kishë milion Më pëlqenë Mirë uh, Jurojë gjithë mirat dhe, dhe suksese shumë në këtë sport fantastik Burëror, shumë të qëtë dhe as pak agresiv Si që disa e keshë kuptojnë The heavy do vidani What makes a good man? Në shtitu i këngë Orash 9.33 The heavy now Në 9:36 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klube Fem 104 në ekranin e Klap TV. Sot është e njëjtë data 18 dhjetor. Ju erë një ditë sa më të bukur të të mbar. Jeni gati për një show radio? Jemi shumë gati për një show radio, Gonza. Atëherë le ta nisim me siglin më i dashur. Kjo është Radio Vajzat kanë menduar një fjalë undalini do t'ua zbulojmë se çfarë është. Show radio. Lojë që vendos vënë kundër vajzave mm. në kërkim të një fiale të vetme. Mm. Mm. Ha! Ja Õsht një sport Ja Ndoshtë ta të e komplikisht mund të e të loj sport Ndimi komplikosht të zoj çash mund të i qua një loj sportin Mu sport i keqe Filo me më jeri Ja Dë Õh mundja Ja,ja Ja,ja Unë këtë asht një mënyrën e drejt Õsht sport Mirë ja heqim fare këta bun Nuk ësht sport Nuk ësht sport Nuk është doni ju Êshtë një aktivitet aktivitet fizik i njeriut e bën njeriu ditë për ditë ja, për ja, të servituar, po dron në bash. Jo, jo, jo, jo. Dih sitja. Jo. Ëh, është nuk është aktivitet. Ja, ja. Është një veprim. Është një veprim. Një veprim që bën njeriu. Tam. Ka pse nuk e bën dot? A se ti nuk e kupton. Po merremi vetëm me njerëzit. Atë, atë është një veprim, veprim, veprim që, njëriu, ta, ka që ka të bëjë me komunikimin. Jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Është veprimi që e bën njeriu për veten e tij. Domethënë a do të bën ka është një personin tjetër. Është për të hedhur mendimin e letër. Pastaj komplikoi. Është për të hedhur mendimin e letër. Është veprim që ti a bën dikujt. Që ti a bën dikujt. Këtu ndalën. Domethën kur ai ka bërë një të mirë dhe ti do. Si po ta sem kreshi vetvetes. Jo. Nuk ka lidhje. Domethën në një filozofi. E kritikon. Jo. Ërë, ërë, domethën është një rraje. E shëjëri, është trëngon. Nga Jo, pra jo. E shë nga M-ja. Shë nga M. Po, morët mend me. Jo, e qet. E qet njëri tjetër. E ruan. Ja, jo. Jo. E, e, pre, e, pre, për, e, do a, për, e, të diet ti rjet. Po. I mer pasurin, i mer pasurin. Duhet të pyesni një herë kush ja bën këtë teatri. Kujt ja bën? Kujt ja bën këtë teatrim? Për Lpin. E jo. Jo. Stop. Sa ri bën? Po pa ulem, vazhdon. Nuk po merremi vesh. Atëra është diçka që ti e zhvesh di kë. Jo. Me sy. Jo, me me sy. Mund ta marr fjaltë, është po mund nga të tonë këtë. Jeri kanë sytej. Kujt ja bën këtë? Po alti, faleminderit shumë në fund. Kujt ja bën, kujt ja bën. Ësht diçka që mund të ndodhi në çift më jo shpesh. Jo vetëm, jo vetëm, A, jo në vetëm. Në tift, në në shoshyri, edhe në shoqëri ndodh. Po edhe në shoqëri po për t'i kanalizuar po. Pra, jo, i e, farë e, jo, kanalizuar. tani thajmë në territor ja bën farë. shoqës. Thuhet më shoqja apo jo? Ka të bëjë me lindjen e një fëmie. Jo. Jo. Ah. <laughs> Altipëna matin. Është në rrësi ky veprimi apo mund ta bësh jo, gjatë ditës? Jo, jo. Edhe gjatë ditës. Edhe një pyetje është në këmbë apo në shtrihje? Në këmbë. Varet nga preferencat e altipit. A <laughs> bëhet në shtëpi apo bëhet përjasht? Varet në preferencat e tij. Po, nuk mund sem po jasht, të them bëhet në shtëpi apo përjasht. Diçka që ndodh. Ka të bëjme festat. Po jo pra është diçka e keqe, a jo ka dhe ure që së të peqe është diçka e keqe O a, a më në fund, e dequat më në fund Nuk ka të bëjmë jo, e feste Jo, s'ka lidhja Po i kështet një po, për, e më të njëri peca. E më, ja. e gënjen, e ja. mashtron ja, ja, ja, ja, E për, e... E qarë për E për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e për, e pë Ev, vi, vi, evjev. Jo, pra jo. O blendi, se ju keni një problem që nuk dëgjoni. Ësht diçka më e madhe se gënjeshtra e, e, e, e, e mështrimit. Ev, e, e gris i shkep jo rrobat. Pra... I merr jetën. Jo, nuk jo, e merr. Jo, seshimave. Nuk e vret. Nuk thash kush e di. Nuk e vret një veprim që mund ta bësh ti. Do të të mashtroj apo do të të bras. Si do? Ësht diçka që e mund ta bësh në pabesi. I vjed portofolin. Jo. I vjed i hap ditarin. I vjed. E vjet ka karrocën me kal. Ti merr gruan shokut Altin. Faleminderit ata. Çfarë mund çfarë mund të jetë më valla? Trashia. Ë? Bravo. Atëre. Do ju duhet ta thuash të plot kur e gjë. Bravo Altin. Vetëm pas keni keni ngritur sot me këto me kaq të zeza. Po ju inji shumë sene. Vrasje prerje. Kemi shumë yeri se kaluan tre baza dhe më në fund Altina e tha fjalën. Bravo Altini, ke okay, fituar mirë. dy bileta. Ju <laughs> juta. Uh, Atëherë do do do bëjmë një sa njëm kolegun i një katërdhet. Atë më thua fjala Micheli është i pari 203 mbaron numri fiton dy bileta për nosin mm, okay. ja, e Plex. Bravo Micheli. Si fort e duaj? Një të bëjmë të vëjmë lojën. Ai kam letra. Sa njëjm kolegun. E bëjmë tani. Të rënd. Kemi kopa e njëor Altini. Më vjen të zonë kapsule. Okej. Hop. Mos e bëj kështu. Alleluja. Alleluja. <laughs> <laughs> wow, prova. Prap ti drah. Më do të shëndrojmë, shëndrojmë. Fal tani, më një fletje. Së sa qosë. Ne dojmë bashk, nëse bie në koncesion Altinit. A der let nisi lojmë midis dashur sa dhe e njohim Olden, sa e njohim Olden tani në klubin e mëngjesit. Un kam tre hyrje për Olden, të cilat do të largohet tani do shkoj drejt uh, muzikës të zgjedhjes së saj, ndërkohë që Altini dhe Jeri, Altine ka blun gatie. Po po. E ke? Ktu okay, <laughs> e kam. Okej, shumë mirë. Atëre. Fillojmë. Ma drejton si blun ku e ke? Jo, ja, të dhe thë plurë, përgjë e um, plurë Jo, të të në leps Jo, ja, tuk, dhe është jeri të Oke <laughs> Oke, okay. okay, në dhegu, atërë Olta është larguar Olta është larguar, mirë, pjur edhja e parë Olta Olta Do të zgjidhje Që Ta bëje jetën Duk e vjedhur gjepa Në oh, autobus oh. <laughs> Apo Ta bëje jetën Duk e vjedhur Thesarin e shtetit Do me dhe në Krim Ordinerë apo krim miliarder merr rr fort ka krime ordineraish ka dhe krime derrash me kravata në fund mm. krimin e delegeles kështu që jo në fund krimin e len mendesh por <të> por niveli niveli no, pra, kjo është a, do a sh, të ndojë që të vjedhësh xhepa në autobus apo të vjedhësh thesarin në shtetin si një derr me kravat uh, kjo është pyetja epar për Olden, ne çojmë se si do përgjigjem, ndërkohë kolegët japin përgjigjet e tyre, ju mund të jepni tuaj atë në 0692070222, ai që do të ketë tre përgjigje identike me ato që Olda do japin mbas pak, ai ka për të fituar. Pyetja e dytë për Olden është kjo. Gati je? Gati eldin? Gati. Imagjinoni si do përgjigjet Olda dhe përgjigjuni si ajo. Mhm. Olda. Do zgjidhe të kesh dhimbje koke çdo ditë? Oh, Sa so, të klasmë? Kuzhimbje koke çdo ditë? apo takë shters çdo ditë. Oh. oh Dhimbje koke çdo ditë apo ters çdo ditë. Dhe mm. <laughs> pyetja e tretë për Oltën vjen tani. Kujdes, Olta. Do zgjidhje të të martohesh një herë në vit me një person çfarë do? Mhm. Mm çdo vit. Dsadevit. Wow. <laughs> apo vetëm një herë me një person çfarë do? Imagjinoja këtu si si shorti bie. Ëh uh, si ini mini mini maini mo. Sa në në në. në oh, me këtë, këtë rastisi. Një. Me jo. këtë rastisi, do të thonë, me të, për... të dy rastet. Me të dy rastet. Po në rasin e parë, një herë me këtë rastisi, apo një herë në vit. Me, këtë në këtë rastin, në rastin e parë, në rastin e parë mbyll domethënë ojta. Në rastin e parë po martohesh, martohesh dhe... me një burr, këtë rastin si nuk e zgjedh. Ai që dhe rastisi, dhe? sistemi i pari që do hapi këtë derë. Po, mm. kuptoj. Mm. Evon i pari mashkull që hap këtë derë ai do bëhet burri. Apo, apo një herë në vit. Një herë në, her në, her në vit. Çdo vit me një tjetër që prap si rastisi. Okej. Kush i bie për shembon 20 vjetë ortat kët pasuar 20 burra. Të rastësishëm? Po të rastësishëm. Ose në rastin e parë të ket një burrë rastësishëm, po ta ket atë për 20 vjet. Okej? Kjo do të jetë dilema më e vështirë ndonjëherë. Unë mendoj që është më vërtet një dilemë e vështirë, është vërtet e vështirë. A do a po për ty altin sido ishte? Kuptoj. Femër e një gruaje rastësishme çdo vit. Çdo vit rastësishëm. Konsideron ndonjë vit këtu. Po aje do është t'yre që... Eksperienza... Eksperienza... Të qashë, të qashë për vitin që shkojë Po t'paktën ka dinamik jetha Për shkët dinamik jetha Po mund të bjerë një ashe mirë për shumë Në e në para Sa që duha t'ja aaa zhdesha Zhdesha Po mund të qëlloj dhe ashe kejqe E që... A për zhdesha E di, e di A na i qët dilë A jeti ti e bërën zhjeren të ndër Po e në ka mëbëtoj Para ne no Hello. Mirësinë Artur, këpubim pjesë 952 Katiolta? Po. Gati jam. 30 për ty. Po më Me modish jam. Para ja. duhet të jap një fitore sepse kënga që sapo dha ishte mm. kënga e ditës dhe është Arlinda fiton një lule nga bota e luleve. Arlinda e lumt. Okej, Arlinda, bravo, çoft. Atëherë. Olta. Gati jam. Dilema e parë për ty sot është kjo. Po. Do të zgjidhje. Ta bëj e hetën me vjedhje xhepash apo me vjedhje thesari. Tishte pranë një hajdute ordinere në autobus apo domethënë skuqës një një miliard derre hajdute me kravat një xhepiste apo e rëndomt po, apo një miliard derre apo, apo një miliard derre. Ajduta. Kjo është një freskët nga lajmet që kanë ndodhur. Them më mirë një Ajduta Thesar. Ja, Ajduta Thesar. Okej. Bravo. Le t'joim. Thesar e shtetit. Bravo, bravo. Thesarin e shtetit, po. Edhe Ardini thotë edhe ato të gjithë vetë Thesarin e shtetit. Të ndon goltë atyun për sigurinë e, sigurisht shumë e rrezikshme. Ësht gjithmend kjo vaji. E gëzueshme. Po, pra. E jo vetëm kaq. Nuk këto gjë ngjaltin. Por GPS-i është më rrezikuar. Ësht vërtet? Servisi aha. Po. Hamburgun dhe ha edhe në burg po. Ha, ha dhe Shelmant. <coughs> <gat> të rastëzi që mund të skapi <tisier> ai. Kupton? Duke i futë dorën. O, është e rrezikshme. Madje do <domolojnë> më urojnë. Domthon, uri me Urime zemër. <laughs> Okej, mirë, pyetja nr. 2. Falta, do zgjidhet kesh dhimbje koke çdo ditë? Uf. A po? Të kesh ters çdo ditë? Uf. <laughs> Dhemë kokë, çdo ditë mund të ke dhimbje. A po të ke ters çdo ditë toka. Ti e di çfarë thotë dhimbja e kokës? Po e di dhe çfarë thotë tersi. Ka një dhimbje kokës, sa? Ata tersi sa? Jo matja e zezë. Atëre zgjidh. Dhimbje koke. Dhimbje koke. Dhimbje koke kam fund. Dhimbje koke. Dimbje koke. Dimbje krali. Dimbje krali. A është kjo sa nuk ka i lula për uh, tersin? Ai dhe ters kur ke ters pastaj të shtojë dhimbje kokës dhe kësaj gjëra. Ne ta kemi terso dalinit. Dabim albi. Ja hap tersin për mëjes. <laughs> do nisem zë, u shkarko më zimën në, në kopës, se nuk e prazëjolta. Mirë baba. Edhe edhe kultiv. Mund të pish, mund pish diçka. Po për tersin çdo pish. Ka edhe për tersin i bie të pish shumë gjëra bashkë. Po mirë, okay. Ëm, dhe fundi i çfare? Në një prej këtyre gjërave ieri? Ja, shumë i latë bashkë. Ah, okay. Kokteili i latës. Kokteili. Kokteili. Kokteili. Ju bëu kokteili tim. Volta. Po. Kujdes. Lo zgjidhesh, ke fundin e. Të, fundi të, të martohesh me një njeri të rastësishëm, po themi i pari që kthehet majtas. Kujt i bëri Bigxa? Po. Edhe të qëndrosh me këtë person për gjithë jetën, mm -hmm. apo të martohesh me një njeri të rastësishëm? Po. I pari që kthehet djathtas sezon, një herë në vit. Çdo vit me vit. një tjetër. Hm. Mm. Pra Pra gjithë do vitë ndronë burrin vit... Edhe burri që vjen është prap i rrasësisëm Nuk e zhjetë ti Nuk e zhjetë asë kushti është Në të duja rrasëtet është rrasësia në, në, në gjithë do vitë ojda do të hape një derë Në që vjenë në gjithë to bura Njëri për të qëlloj mirë nuk mund rrënë Nuk në bërë Do e da dhe këtë këtë këtë këtë Nuk gjesh një burrë si që ke gjithër Edhe në fund vitit aji do të ler ose me 5 ose me 1 që mund të filloj shumë mirë herën e parë por shumë ndam bash gjithë jetën atë ose mund të filloj shumë keq, filloj shumë keq ndam bash gjithë jetën. Allë merr mirë që do vi brap një vit ndrosh. Ej çfar dilemash. Ej çfar dilemash bon ky Blendi, po çfar zjet tash on. Ibrahim, po ti ndrosh çdo vit mund të kesh edhe në emër nga pas e kupton ti tani. Sasi ke. Jo, jemi në një situatë, jam duke qos, nuk paragjykosh ëë joma viemë mbajtimin unë po ke parë. Ajo ka mos thënë. Ajo ka kjo se do të thotë. Lorenz Kuraviut, Kuraviut. Ë? Kur Kuraviu e ka? Kuraviu e ka. Do të vajmë ndryshëm. Unë po them të të do vit nga një. Bravo! Bravo! Seg bom, seg bom. Ja, mirë. Mirë. Bravo ire. Mirë një vit me nga i burr. Njërë, palimdejtë shumë, mojta Kushe ka Kushe Shkim ka <laughs> Atërë, përqishjet e tua ishin Tis gjodhe, tis gjodhe Në pyrëtin e par saktat, Altinive të më dy Cire ishe pyrëtin e par Atërë, të, të vjetit të sari në shtetit Të këtë të ke dhimbje koke Të këtë të dhimbje koke qdo ditë Dhe të ndroj burin njerë në vitë <laughs> Kus ka thon ërta pra dhe njerë, të vjedh është të sari në shtetit është Elona Bravo Elona është <laughs> Elona dhe fiton orën nga primi mojqit ah, E pra Elona dhe njerë ka thon Bravo bravo <laughs> Në vjen keq që ishkë një ataj që thonë një bur <laughs> dhe vetëm një bur kesh, oh, por, Në vjen shumë keq Në vjen shumë keq A i mund t'ishe flori a i djarë Po se mori kjo Po t'a ndrojnë njerë në vitë Nuk e mori lubia. Ai <laughs> yeah, yeah. ishte nje maskara, por fundoi 20 vjet mte e gjoja vajt çfarë bësh. Ne vë largohemi tani nga, ja ve them ne 104 ju lëm orgesën miqdashu që vjen me music box. Ciao. Merpavseim, kalofshi bukur.